Kapitel 3 Allmänna politiska betraktelser från tiden i Wien Jag är idag övertygad om att människan i allmänhet med undantag av sådana fall där alldeles särskild begåvning föreligger inte offentligt ska syssla med politik för sitt trettionde år. Före denna tid är hon mestadels sysselsatt med att lägga en allmän grundval för prövningen av de skiftande politiska problemen och definitivt bestämma sin egen ståndpunkt. Endast när den till sitt inre, fullt mogne mannen har vunnit en grundläggande världsåskådning och därigenom en säkerhet i den egna åsiktsbildningen, gentemot de enskilda dagsfrågorna, kan och bör han delta i samhällets politiska ledning? I annat fall utsätter han sig för risken att en dag antingen blir tvungen att ändra sin förutvarande inställning till viktiga frågor eller också mot bättre vetande hålla fast vid en åsikt som förståndet och övertygelsen för länge sedan har övergivit i det förra fallet är detta mycket pinsamt för honom personligen då hans eget vankelmod inte ger honom rätt att vänta att hans anhängares tillit ska vara lika fast som förr. Ett sådant avfall från ledarens sida resulterar hos anhängarna i rådvillighet och ofta i en viss skamkänsla gentemot motståndarna. I det senare fallet uppstår en situation som vi särskilt i våra dagar så ofta får bevittna. I samma mån som ledaren förlorar tron på sin egen förkunnelse blir denna ytlig och ihålig och de medel som kommer till användning blir tarvliga. Medan han själv inte längre tänker på att på allvar gå in för sina politiska utgjutelser – man offrar ju inte livet för något som man inte själv tror på – ställer han allt större och fräckare fordringar på sina anhängare tills han slutligen offrar sista resten av ledarskapet för att hamna bland politikerna. Det vill säga, hos den sortens människor vilkas enda verkliga karaktärsdrag är karaktärslöshet i förening med en fräck påflugenhet – och en oblyg, högt utvecklad talang, att ljuga. Kommer en sådan individ till på köpet, till den anständiga mänsklighetens olycka, in i riksdagen, så måste man från början vara på det klara med att politikens innersta väsen för honom är att fortsätta den heroiska kampen för att för all framtid få behålla det feta brödstycket för sig och sin familj. Ju mer hustru och barn är beroende av honom, desto envisare kommer han att slåss för sitt mandat. Varje annan människa med politiska instinkter är alltså automatiskt hans personliga fiende. I varje ny rörelse vädrar han början till slutet för sig själv och i varje stor man en hotande fara. Jag får längre fram tillfälle att närmare återkomma till denna parlamentariska ohyra. Även 30-åringen kommer under loppet av sitt liv att få lära mycket men det han lär sig kommer att kunna inpassas i och fylla ut en ram som hans principiellt utbildade världsåskådning tillhandahåller. Han lär inte något principiellt nytt, han utvidgar blott redan inhämtad kunskap, och hans anhängare behöver inte gripas av den beklämmande känslan att han blivit vilseledd. Tvärtom följer det med tillfredsställelse ledarens synbara organiska växande, då allt vad han lär sig ju endast innebär ett fördjupande av vad de själva tror på. Detta är i deras ögon just ett bevis på riktigheten- av deras förutvarande uppfattning. En ledare som vill överge sin allmänna världsåskådning- för att han har upptäckt att den är falsk- kan anständigtvis göra detta endast- om han är beredd att dra ut det yttersta konsekvensen. Han måste i så fall åtminstone lämna den offentliga politiken. Ty när han redan en gång har farit vilse i fråga- om de grundläggande principerna- kan han göra det en gång till. I varje fall har han inte rätt att dra fördel- av eller göra anspråk på medborgarnas förtroende. Att detta anständigskrav åtminstone i våra dagar så höga uppfylls är också ett vittnesbörd om det allmänna förfallet hos de slöder som nu för tiden känner sig kallat att delta i politiken. Det är knappast någon av dem som är utvald. Jag aktade mig till en början för att uppträda på något sätt offentligt, fast när jag säkerligen mer än många andra hade sysselsatt mig med politik. Blott i mycket små kretsar Talade jag om sådant som berörde mig på det djupaste eller hade någon dragningskraft på mig. Att tala på detta sätt inom en begränsad ram var till stor nytta för mig. Jag lärde mig kanske mindre att tala än att känna människorna och deras oerhört primitiva åsikter och invändningar. Därvid arbetade jag också utan att försitta tiden eller försumma några tillfällen på min egen vidare utbildning. Tillfällena därtill var säkerligen ingenstans i Tyskland så gynnsamma som i dåtidens vin. Det politiska intresset i den gamla Donau monarkin var proportionsvis mycket större än i dåtidens Tyskland, med undantag av vissa delar av Preussen samt Hamburg och Nordsjökusten. Med begreppet Österrike avser i detta fall det område av det stora Habsburgska riket, som till följd av sin tyska bebyggelse i varje hänseende inte bara var den historiska kärnan i denna stadsbildning, utan vars befolkning var den enda som under århundrarnas lopp hade förmått skänka denna politiska konstruktion ett kulturellt innehåll. Med tiden blev statens existens och framtidsmöjligheter allt mer beroende av att denna kärncell bevarades. Om alltså det gamla arvlanden utgjorde monarkins hjärta som ständigt pumpade in frisk blod i det statliga kulturella livets ådernät så var vin dess hjärna. Redan den yttre gestaltningen av denna stad gjorde att man gärna tilltrådde den förmågan att uppbära drottningsspiran i en sådan hopgyttring av skilda folk och med glansen av sin egen skönhet skymma stadskroppens fula ålderomstecken. Även om riket i övrigt låg blödande under den häftiga kampen mellan nationaliteterna såg utlandet och framförallt Tyskland endast den älskvärda bilden av huvudstaden. Denna illusion förstärktes av att Wien just under dessa år hade sitt kanske sista och största uppsving. Under ledning av en i sanning genial borgmästare vaknade det gamla rikets ärevördiga kejsarstad på ett underbart sätt till nytt liv. Den sista stora tysk som framträdde ur det ostmarkska kolonistfolkets led räknades officiellt inte till så kallade stadsmännen. Men i egenskap av borgmästare i residens- och rikshuvudstaden Wien gjorde doktor Luger den ena insatsen efter den andra på så gott som alla områden av den kommunala närings- och kulturpolitiken och skänkte därmed styrka åt hela riket. Indirekt var han sålunda en större statsman än alla så kallade diplomater tillsammans. Att konstruktionen Österrike till slut störtade samman kan inte på minsta sätt skillas på den politiska verksamhet som den tyska nationaliteten i det gamla Ostmark bedrev, utan var en nödvändig följd av omöjligheten att med tio miljoner människor i längden kunna upprätthålla en 50 miljoner stat av skilda nationaliteter då vissa bestämda förutsättningar till saknades. Tysk österrikaren tänkte mer än stort. Han var alltid van att leva inom ramen av ett stort rike och hade aldrig förlorat känslan för de därmed förknippade uppgifterna. Han var den enda i denna stat som såg riksgränsen på andra sidan den trängre kronlandsgränsen. Ja, när rödet slutligen skilde honom från det gemensamma fosterlandet försökte han fortfarande behärska den oerhörda uppgiften att uppehålla den tyska nationalitet som fäderna under ständiga strider mot östern hade hävdat. Därvid bör man också komma ihåg att krafterna måste räcka till åt två håll. Ty de bästa elementen upphörde aldrig att känna för det gemensamma moderlandet. Och endast en rest återstod för hembygdens räkning. Redan det allmänna synfältet hos tyska österrikaren var relativt vidsträckt. Hans ekonomiska verksamhet omfattade så gott som hela det sammansatta riket. Nästan alla verkligt stora företag befanns i hans händer. De ledande personerna inom teknik och administration kom till största delen från hans krets. Han uppbar också utrikeshandeln, i den mån judendomen inte hade lagt vantarna på detta sitt urgamla verksamhetsfält. Politiskt sett var det han ensam som höll ihop staten. Redan vänpliktstjänstgöringen förde honom långt utanför hemmordens gränser. Den tysk-österrikiske beväringen ryckte visserligen in till ett tysk regimente men detta regemente kunde lika gärna vara förlagt i Herzegovina eller Galicien som i Wien. Officerskåren och en stor del av den högre ämbetsmannakåren var fortfarande tysk. Tyska var slutligen konst och vetenskap. Frånsett den smörja som producerades av de nya konstriktningarna och som lika väl kunde ha hämtats direkt från ett negerfolk var det tyskar och endast tyskar som representerade och befrämjade det sanna konstintresset. I fråga om musik, arkitektur, skulptur och målarkonst var Wien en outömlig, aldrig sinande källa som betjänade hela dubbelmonarkin. Det var slutligen tysk-österrikarna som ledde hela utrikespolitiken i den hapsburska monarkin med undantag av den relativt obetydliga Ungern. Och dock var alla försök att vidmakthålla detta rike förgäves eftersom den viktigaste förutsättningen saknades. För den österrikiska folkstaten fanns det endast ett sätt att övervinna de centrifugala krafter som de enskilda nationaliteterna utvecklade. Staten måste ha en centraliserad ledning och en fast organisation om en sammanhållning överhuvudtaget skulle vara tänkbar. I vissa ljusa ögonblick klanade detta faktum även på allra högsta ord, men inom kort glömdes det på nytt eller sköts åt sidan så som svårt att realisera. Alla planer på en mera utformad förbundsförfattning för riket måste nödvändigtvis slå fel på grund av frånvaron av en stark statlig kärncell. Den österrikiska staten saknade för övrigt de förutsättningar som tyska riket av den bismarckska typen hade. I Tyskland gällde det blott att övervinna en politisk tradition. I kulturellt avseende förelåg ju redan en gemensam grundval. Och framförallt bestod tyska riket, från ett smärre främmande folksbilder, ändast av ett enda folk. I Österrike var förhållandet det motsatta. Här bortföll de politiska minnen som de enskilda länderna med undantag av Ungern kunde ha av en egen storhetstid. Och i den mån dessa minnen inte var helt försvunna hade det täckts över och till hälften utplånats av tidens avlagringar. Istället utvecklades i nationalitetsprincipens tidsålder folkliga krafter i olika länder som var så mycket svårare att komma till rätta med. Som nationalstater började bildas i utkanten av monarkin. Befolkningen i dessa stater var i rasavseende besläktade med de enskilda österrikiska folksbilderna och utövade en starkare dragningskraft på dessa än tyska österrikarna på sin kant mod. Till och med Wien måste i längden duka under i denna kamp. I och med att Budapest växte till en storstad hade Wien för första gången fått en rival vars uppgift inte var att hålla samman monarkin utan snarare att stärka en del av denna monarki. Det dröjde inte länge innan först Prag, sedan Lemberg, Lviv och Leibach, Ljubljana, med flera, följde exemplet. Genom att dessa förutvarande provinstäder steg till nationella huvudstäder för de enskilda länderna kom de också att bilda medelpunkten för ett växande självständigt kulturliv. Först därigenom erhöll de folkligt politiska instinkterna sin andliga grundval och fördjupning. Den tidpunkt ryckte allt närmare när dessa drivkrafter inom de enskilda folken förkvävde känslan av gemensamma intressen, och när detta inträffade skulle det vara slut med Österrike. Denna utveckling kunde noggrant följas efter Josef den Andres död. Dess takt berodde på en rad faktorer som delvis låg hos dubbelmonarkin själv, men delvis hängde samman med rikets utrikespolitiska ställning. Om man på allvar skulle ta upp och genomföra kampen för att bibehålla denna stat var den enda utvägen att åstadkomma en hänsynslös och konsekvent centralisering. Men då gällde det först och främst att understryka den rent formella samhörigheten genom att fastställa ett enhetligt statsspråk och därefter att ge förvaltningen de tekniska hjälpmedel som var nödvändiga för att upprätthålla en enhetsstat. I längden var det endast med skolans och undervisningens hjälp möjligt att odla en enhetlig nationalitetskänsla. Detta kunde inte gå på 10 eller 20 år, utan man måste räkna med hundratals år. I alla kolonisationsfrågor kommer det ju mer an på uthålligheten än på energin för ögonblicket. Att väl förvaltningen som den politiska ledningen borde skötas med hänsyn tagen till den strängaste enhetlighet faller av sig självt. Det var oerhört lärorikt för mig att komma underfund med varför detta inte skedde, eller rättare sagt varför man inte gjorde det. De som bar skulden till denna underlåtenhet bar på samma gång skulden till rikets sammanbrott. Det gamla Österrike var mer än någon annan stat beroende av storheten hos sina styrelsemän. Här saknades ju en nationalstats folkliga grundval som i och för sig utgör en kraftkälla, även om det skulle brista aldrig så mycket i styrelsen. Den enhetliga folkstaten kan till följd av invånarnas naturliga tröghet och därmed sammanhängande motståndskraft ofta förvånansvärt länge stå ut med en i förvaltning och ledning utan att gå under. Ofta tycker man att inte längre finns liv i en sån statskropp och att den är stel och död, men plötsligt överraskas man av att den reser sig från dödsböden och därmed sammanhängande motståndskraft ofta förvånansvärt oförminskade livskraft. En annan sak är det med ett rike som inte är sammansatt av folk med samma blod, utan hålls ihop av en och samma näve. Om en svaghet ypar sig ledningen för en sådan stat, går inte folken i ide, utan istället vaknar deras individuella blodsbestämda instinkter, som inte kan utvecklas så länge det hölls i schack av en övermäktig vilja. Endast genom hundratals år av gemensam uppfostran, genom gemensamma traditioner, gemensamma intressen med mera, kan denna fara avvärjas. Ju yngre sådana stadsbildningar är, desto mer blir de beroende av storheten i ledningen, och det händer att de återfaller sönder sedan den kraftmänniska eller andlige storman som skapat dem återgått ur tiden. Men ännu efter sekler är dessa faror inte helt och hållet övervunna. De kan ligga latenta och plötsligt aktualiseras när den nationella livsviljan inför en försvagad statsledning förmår övervinna makten av uppfostran och en upphöjd tradition. Att huset Habsburg inte har förstått detta är kanske dess tragiska skuld. Framför en enda av dess representanter höll ödet framtidens fackla innan den för alltid släcktes. Josef II, romersk kejsare av den tyska nationen, såg i ett ögonblick av dödsångest hur hans dynasti, som var bortsänkt till rikets yttersta kant, var dömd att försvinna i folkhavets virvlar om man inte i sista stund förmådde gottgöra fädernas försummelse. Med övermänsklig kraft sökte denne människovän under loppet av ett årtionde inhämta allt det som under århundranden hade försummats. Om han blott hade haft 40 år på sig, eller om de efterföljande två generationerna hade fullföljt det påbörjade verket, efter samma linjer så skulle undret kanske ha blivit verklighet. Men när han efter knappa tio års regering gick bort förstörd till kropp och själ följde hans verk honom i graven för att för evigt slumra i Kapuscinkryptan av ingen väkt. Efterträdarna var varken med avseende på begåvning eller energi vuxna sin uppgift. När nu stormvarningarna hissades i Europa och vi bådade en ny tid började det brinna i knutarna även i Österrike. Men när branden till slut slog ut i full låga var det mindre av sociala, samhälleliga eller allmänt politiska orsaker än genom drivkrafter av folkligt ursprung Även om 1848 års revolution på alla andra ställen var en klasskamp var den i Österrike början till en ny raskamp Genom att tysken den gången glömde eller inte ville kännas vid sitt ursprung och ställde sig i den revolutionära resningens tjänst beseglade han sitt eget öde han hjälpte till att väcka den västerländska demokratins anda som inom kort skulle beröva honom grundvalarna för hans egen existens. Genom att bilda en parlamentarisk representation utan att ett gemensamt statsspråk på förhand hade fastställts och mintet gjordes förutsättningen för tyskhetens herravälde i dubbelmonarki. Därmed var från och med detta ögonblick staten som sådan dömd. Allt som därefter följde var bara rikets historiska avvecklingsprocess. Det var lika uppskakande som lärorikt att följa gången av denna upplösning. I tusen och åter tusen former verkställdes enskildheterna av historiens dom. Att så många människor vandrade blinda bland alla tecken på sönderfall utgjorde bara ett bevis på att Österrikes förintande var gudarnas vilja. Jag ska inte fördjupa mig i detaljer då detta inte är avsikten med denna bok. Jag ska bara från principiella synpunkter granska sådana företeelser som alltid uppträder bland orsakerna till folks och statens sönderfall och därmed har betydelse även för vår tid. Det ska hjälpa mig att ytterligare befästa grundvalarna för min politiska åskådning. Bland de främsta och mest inflytelserika inrättningar som bidrog till den österrikiska monarkins sönderfrätande och som även det annars ganska skumögda borgerskapet inte kunde undgå att lägga märke till befann sig parlamentet, eller, som det i Österrike kallades, riksrådet. Uppenbarligen var mönstret till denna institution hämtat från England, den klassiska demokratins land. Därifrån övertogs hela denna anordning, som i så gott som oförändrad form nu skulle lyckliggöra vin. Det engelska tvåkammarsystemet återuppstod i abgeordnetenhaus och Herrenhaus. Endast själva husen var något olika. När Berg en gång lät sitt parlamentshus växa upp ut hemsens böljor sträckte han ut handen över det brittiska världsväldet och hämtade hem vad som behövdes för utsmyckningen av de 1200 nischerna, konsolerna och pelarna i detta palats. I fråga om bildande konst blev överhuset och underhuset ett nationellt pantheon. Här mötte vin den första svårigheten. När dansken Hansen hade rest den sista gaven på den nya folkrepresentationens marmorpalats hade han ingenting kvar för utsmyckningen. Han tillgrep då utvägen att låna från antiken. Romerska och grekiska statsmän och filosofer prydde nu detta den västerländska demokratins teaterhus och i symbolisk ironi stegrar sig fyrspannen på taket åt alla fyra vädersträcken och ger på detta sätt ett förträffligt yttre uttryck åt vad som på den tiden försik i det inre. Nationaliteterna hade undanbett sig ett förhärligande av den österrikiska historien, vilket det skulle uppfattas som en förelämpning och en provokation, på samma sätt som man i själva tyska riket först under världskrigets åskor vågade genom en inskription på det valotska riksdagshuset invigade samma åt det tyska folket. När jag, ännu inte 20 år fyllde, för första gången trädde in i palatset vid Fransens ring, för att som åskådare och åhörare bevista ett sammanträde i Upgoordnetenhaus fylldes jag av stridiga känslor. Jag hatade redan då parlamentet, dock inte institutionen som sådan. Tvärtom, som frihetsälskande människa kunde jag inte föreställa mig någon annan möjlighet att leda regeringen. Och med den hållning jag intog i huset Habsburg skulle något slags diktatur för mig ha tätt sig som en förbrytelse både mot frihet och förnuft. Därtill bidrog också att jag redan som ung till följd av mitt myckna tidningsläsande omedvetet hade fått inympad hos mig en viss beundran för det engelska parlamentet som inte så lätt kunde försvinna. Den värdighet var med det engelska underhuset ägnade sig åt sina uppgifter och som våra tidningar förstod att skildras så vackert imponerade högerligen på mig. Kunde det överhuvudtaget finnas en mer upphöjd form för att utöva folkets självstyrelse? Men just därför var jag fientligt stämd mot det österrikiska parlamentet. Jag ansåg hela dess uppträdande ovärdigt den stora förebilden. Därtill kom ytterligare följande. Den tyska nationalitetens öde i den österrikiska staten hängde på dess ställning i riksrådet. Innan allmän rösträtt och hemliga val infördes fanns en om och obetydlig tysk majoritet i parlamentet. Redan denna omständighet var betänklig, då den i nationellt hänseende opolitiska socialdemokratin, för att inte stöta sig med sina anhängare bland de olika främmande folken, alltid uppträdde mot de tyska intressena när det gällde kritiska och för den tyska nationaliteten betydelsefulla frågor. Redan på den tiden kunde socialdemokratin betraktas som ett icke-tysk parti. Med införandet av allmän rösträtt upphörde den tyska överlägsenheten även rent siffromässigt. Nu fanns inte längre några hinder för statens fortsatta avtyskning Den nationella självbevarelsedriften gjorde att jag redan då föga älskade en folkrepresentation Som inte företrädde utan förrådde tyskhet Men detta var en brist vilken så som mycket annat inte fick tillskrivas saken i och för sig Utan den österrikiska staten Jag trodde på den tiden att om bara den tyska majoriteten kunde återställas fanns det inte anledning till en principiellt avvisande hållning gentemot representationen så länge den gamla staten överhuvudtaget bestod. Med denna inställning beträdde jag för första gången dessa lika heliga som omstridda salar. I varje fall var de heliga för mig genom byggnadens upphöjda skönhet. Den var ett helleniskt underverk på tysk mark. Men det dröjde inte länge innan jag upprördes av det ömkliga skådespel som rördes upp för mina ögon. Några hundra av dessa folkrepresentanter var närvarande och hade att ta ställning till en viktig näringspolitisk fråga. Vad jag fick höra denna dag gav mig material till många veckors funderingar. Det andliga innehållet i det som anfördes stod på en i sanning nedslående nivå, så långt man överhuvud kunde förstå vad som sades ju av dessa herrar talade inte tyska, utan sitt slaviska modersmål, eller snarare sin slaviska dialekt. Det som jag förut endast visste genom tidningsläsning hade jag nu tillfälle att själv se och höra. Jag såg en gestikulerande, i tonarter skriande, vilt upprörd massa, och längst bort en menlös gammal farbror, som i sitt anlete svett svängde en klocka och försökte att genom ömsom, lugnande, ömsom, förmanande tillrop återställa kammarens värdighet. Jag måste skratta Några veckor senare besökte jag återigen kammaren Den scen som nu mötte mig var en helt annan Och jag kunde inte känna igen den Salen var nästan tom Man sov där nere Några riksdagsmän satt på sina platser och jäspade i ansiktet på varandra En talade En vice talman presiderade och satt och tittade uttråkad framför sig Jag började bli betänksam nu kom jag hit så ofta jag hade tid och tillfälle, tog tyst, och uppmärksamt sin, lyssnade på talen i den mån de var begripliga, studerade de mer eller mindre intelligenta ansiktena hos dessa utvalda representanter för en bedrövlig stat och ordnade så småningom mina egna tankar. Efter ett år av lugnt iakttagande var jag färdig att helt och hållet revidera eller slopa min tidigare åsikt om denna institution. Det var inte bara den vanställda form som denna institution hade fått i Österrike som mitt inre reste sig emot. Nej, nu var det parlamentet som sådant, som jag inte ville erkänna. Hittills hade jag betraktat frånvaron av en tysk majoritet som det österrikiska parlamentets olycka. Nu såg jag det ödestigra i denna inrättningskaraktär överhuvudtaget. En rad frågor uppställde sig för mig. Jag lärde känna den demokratiska majoritetsprincipen som låg till grund för hela inrättningen, men ägnade samtidigt uppmärksamhet åt den andliga och moraliska kvaliteten hos de herrar vilka egenskap av nationens utvalda skulle känna denna princip. På så sätt lärde jag samtidigt känna institutionen och dess företrädare. Under loppet av några få år formades i mitt inre med plastisk tydlighet bilden av den nyare tidens värdigaste företeelse, parlamentariken. Denna typ fick en så fast form att jag aldrig nämnvärt behövt ändra den. Även denna gång hade den levande verkligheten med sin åskådningsundervisning hindrat mig från att fastna för en teori som vid första ögonkastet kunde verka nog så förförisk, men inte desto mindre tillhörde mänsklighetens avfallsprodukter. Den nuvarande västerlandets demokrati är en vägröjare för marxismen, som utan den inte är tänkbar. Den bereder och denna pesthärd en bördig jordmån, ...varifrån farsoten sen kan breda ut sig. I och med den yttre uttrycksformen... ...parlamentarismen... ...skapar demokratin... ...ett missfoster av träck och eld... ...där tyvärr elden för ögonblicket... ...förefaller utbrunn. Jag bör vara mer än tacksam mot ödet... ...för att det redan i vin... ...förelade mig denna fråga till prövning. Ty jag fruktar att svaret i dåtidens Tyskland... ...skulle ha blivit mig för lätt. Om det hade varit i Berlin som jag för första gången lärt känna löjligheten hos den institution som kallas parlamentet, så skulle jag kanske ha gått till den motsatta ytterligheten och på till goda grunder ställt mig vid sidan av dem, som blott i ett befordrande av kejsartanken såg folkets och rikets lycka, varinom jag i alla fall hade kommit att stå främmande och blind inför människorna. I Österrike var detta omöjligt. Här kunde man inte så lätt gå från det ena misstaget till det andra, om parlamentet inte dög, så dög Habsburgarna ännu mindre, i varje fall inte mer. Här räckte det inte med att avvisa parlamentarismen, till alltid återstod frågan vad som sedan skulle ske. Om riksrådet åsidosattes eller avfördes, fanns huset Habsburg kvar som enda representant för regeringsmakten, och detta var en tanke som särskilt för mig var outhärlig. Den svårighet som mötte i detta speciella fall förmådde mig att på ett grundligare sätt än som annars är vanligt vid så unga år bearbeta problemet. Det som först föll mig i ögonen och gav mig mest att tänka på var att ingen enda av de enskilda personerna hade något som helst ansvar. Parlamentet fattade ett beslut, vars följder kan vara nog så ödesdigra, men ingen bär ansvaret, ingen måste avlägga räkenskap därför. Ty det kan inte kallas för ansvar när den skyldiga regeringen efter ett särskilt svårt misslyckande trädde tillbaka eller att en koalition förändras eller parlamentet rent av upplöses. Kan då överhuvudtaget en vacklande majoritet av människor ställas till ansvar? Är inte själva begreppet ansvarighet knutet till en bestämd person? Men kan man praktiskt sett göra den ledande personen i en regering ansvarig för handlingar Vilkas tillkomst och genomförande uteslutande måste föras på ett antal oberäkneliga människors konto? Eller blir det inte uppgiften för en ledande statsman att framföra skapande tankar och planer utan att göra sina geniala uppslag begripliga för en vidrig forskock och tigga sig till dess nådiga bifall? Är det ett kriterium på en statsman att han behärskar övertalningens konst i lika hög grad som förmågan att med statsmannamässig klokhet dra upp de stora riktlinjerna och träffa de stora avgörandena. Är olämpligheten hos en ledare bevisad om man inte lyckas vinna majoritet för en viss idé hos en med mer eller mindre renliga medel sammantrummad kammare? Ja, har denna kammarets ledamöter egentligen någonsin begripet en idé förrän dess lyckliga genomförande kan tjäna som vittnesbörd om deras egen storhet? Är inte varje genial handling i denna värld geniets synliga protest mot massans tröghet? Men vad ska statsmannen göra när han inte lyckas smickra denna hop till att biträda hans planer? Ska han köpa den? Eller ska han med hänsyn till sina medmänniskors dumhet överge tanken på att genomföra erkänt livsviktiga uppgifter? Ska han dra sig tillbaka? Eller ska han stanna kvar? Hamnar inte i sådant fall den verkliga karaktären i en oupplöslig konflikt mellan möjlighet och plikt, eller rättare sagt, ärlig övertygelse? Vad är det då som ska fälla avgörandet mellan å ena sidan plikten mot det allmänna och å andra sidan förpliktelsen mot den personliga heden? Måste inte varje statsman som tar sin ledarställning på allvar undanbe sig att på detta sätt degraderas till en jobbar i politik? Och måste inte, å andra sidan, varenda jobbare känner sig kallad att ägna sig åt politiken, då det yttersta ansvaret aldrig kommer att vila på honom själv, utan på ett slags ogripbar och kammare? Måste inte vår demokratiska majoritetsprincip leda till förstörelse av ledarprincipen överhuvudtaget? Tror man, Måne, att denna världens framtid beror på hjärnan hos en majoritet och inte hos en enskild individ? Eller anser man sig för framtiden kunna undvara denna förutsättning för mänsklig kultur? Är den inte tvärtom idag nödvändigare än någonsin? Genom att avvisa den personliga auktoriteten och i dess ställe sätta en för tillfället hoprakt massa syndar den parlamentariska majoritetsprincipen mot naturens aristokratiska grundprincip Vad vill man bör komma ihåg? att en aristokrati som naturen utväljer på intet sätt får anses förkroppsligad i vår dekadenta tusen. Vilken ödeläggelse denna moderna demokratiskt parlamentariska inrättning ställer till kan en läsare av judiska tidningar knappast föreställa sig om man inte har lärt sig att självständigt tänka och pröva. Den är i första hand skuld till den otroliga översvämning av underhaltiga element som det politiska livet i våra dagar är utsatt för. Medan den sanna ledaren drar sig tillbaka från en politisk sysselsättning som till största del inte består i arbete och skapande utan i köpslående och schackrande om en majoritetsgunst, känner sig de små själlarna lockade av en sådan verksamhet. Den motsvarar deras förutsättningar. Ju obetydligare en sådan småkrämare är med avseende på intelligens och kunskaper, och ju klarare han själv inser vilken jämmerlig figur han i själva verket är, desto belåtnare är han med ett system som inte förutsätter en jättes energi och genialitet utan snarare en sockenpumps knipslughet. Ja, egentligen föredrar en sådan framför en perikles vishet. Ett dygligt kräk behöver ju aldrig bekymra sig om att stå till svars för sina handlingar. Den sorgen har helt och hållet lyfts från hans skuldor. Han vet att hans öde står skrivet i stjärnorna oberoende av vad hans statsmannamässiga kvacksalveri resulterar i och att han en dag blir tvungen att lämna plats för en annan lika storande. ande. Ty ett kännetecken på ett dyrigt förfall är just att mängden av stora statsmän tilltar i samma mån som kvaliteten hos det enskilda krymper. Och kvaliteten kommer att bli ännu lägre i samma mån som beroendet av parlamentariska majoriteter tilltar. Då å ena sidan de stora andarna vägrar att tjänstgöra som drängar och sinnesvaga pratmakare och oduglingar. Och å andra sidan representanterna för majoriteten det vill säga dumheten, inte hatar något innerligare än det överlägsna huvudet. Det är alltid en tröstande tanke för en sådan grönköpingsmässig församling att i spetsen ha en ledare vars vishet motsvarar nivån hos de närvarande. Var och en har ju då möjlighet att komma med en snilleblickst, och varför inte? När Per kan, varför ska då inte också Paul kunna? Allra mest motsvarar med denna demokratins uppfinning en egenskap som på sista har utvecklats på ett verkligt skandalöst sätt, nämligen fegheten hos en stor del av vårt så kallade ledarskikt. Vilken lycka att vid varje avgörande av någon betydelse kunna gömma sig under rockskörten på en så kallad majoritet. Man behöver bara betrakta en sådan politisk marodör för att konstatera hur angelägen han är att i varje ärende tigga ihop majoritetens bifall så att han vid varje tillfälle ska ha tillräckligt många kumpaner att avlasta ansvaret på. En sådan politisk sysselsättning är innerligt motbjudande och förhatlig för en anständig och följaktligen modig man under det att den utövar en dragningskraft på alla eländiga själar. Den som inte personligen vill ta ansvaret för sina handlingar utan söker skydd bakom andra är ju en feg usling. Om ledarna av en nation visar sig bestå av sådana stackare kommer det inom kort att hämna i grymt. Man kommer då inte längre att kunna uppringa tillräckligt med mod för en beslutsam handling. Man finner sig i vilken skymf som helst, äldre än man rycker upp sig till beslut. Det finns ju ingen som är beredd att sätta in sin person och sitt huvud för ett hänsynslöst avgörande. Det är en sak får man inte glömma. Majoriteten kan aldrig ersätta människan. Den är en representant, inte bara för dumheten, utan också för fegheten. Och lika lite som hundra dömhuvuden uppväger en vis man kan hundra stackare fatta ett hjältemodigt beslut. Ju mindre ansvar som kommer att vila på den enskilde ledaren, desto större blir antalet av dem som även med det blygsammaste utbyte känner sig kallade att ställa sina ovärdeliga krafter till nationens förfogande. Ja, de kan knappast vänta tills det blir deras tur att ställa sig i kön, och sen står de där i långa rader. Räknar ängsligt de framförvarande och avvaktar en stund då det mänskligt att döma blir deras tur. Samtidigt följer de med spänt intresse varje personbyte på den post som de strävar efter och är tacksamma för varje skandal som förkortar raden av de väntande. Om någon är medeltid inte vill lämna den post han en gång har förvärvat betraktas det rent av som ett brott mot den tysta överenskommelsen om den heliga solidariteten. Då blir det upprakta och ger sig ingen ro förrän den oförsämde är störtad Och hans ännu varma stol har ställts till allmänhetens förfogande Den som på detta sätt har avlägsnats kommer inte så snart tillbaka Ty då en av dessa herrar har tvingats lämna en post för han försöka slinka in i det väntandes kö Såvida han inte jagas bort av de andras skrianden och skymford Resultatet blir att de viktigaste posterna i en sån stat Byter innehavare med en förfärande hastighet vilket alltid är olämpligt, många gånger katastrofalt. Ty det är numera inte endast den dumme och oduglige som faller offer för detta system, utan ännu mer den verkliga naturen, när ödet tillfälligtvis har lyckats placera en sådan. Så snart denne har blivit upptäckt bildas genast en sluten försvarsfront, i synnerhet när en sådan individ inte har framträtt ur det egna leden, utan understått sig att tränga in i detta upphöjda sällskap. Man vill av princip vara för sig själv och hatar som en gemensam fiende varje etta som uppträder bland nollorna. Och i detta avseende är instinkten säker, även om den saknas i alla andra fall. En andlig utarmning av det ledande skiktet griper nu allt mer omkring sig. Vad detta betyder för nationen och staten kan man som helst räkna ut som inte personligen råkar tillhöra den sortens ledare. I det gamla Österrike var denna parlamentariska regim renodlad. Visserligen utnämndes de dåvarande ministerpresidenterna av kejsaren och konungen. Men denna utnämning var ingenting annat än en bekräftelse på en parlamentarisk viljeakt. Månglandet och jobberiet med de enskilda ministerposterna var västerländsk demokrati i sin prydno. Resultatet motsvarade också de tillämpade principerna. Omsättningen på de olika posterna blev allt snabbare för att till slut utveckla sig till ett formligt jäkt. Parallellt därmed sjönk nivån hos de dåtida statsmännen och till slut återstod bara den typiska parlamentariska smågulaschen, vars kvaliteter huvudsakligen bedömdes efter hans förmåga att klistra ihop koalitioner, alltså avslutade en sorts kohandel som var det enda praktiska resultatet av dessa folkrepresentanters politik. Vinåren gav mig de bästa tillfällena att studera dessa företeelser. Inte minst intressant var det att sammanställa kunskaperna och förmågan hos dessa folkrepresentanter med de uppgifter som låg framför dem. Visserligen innebar detta att man med eller mot sin vilja närmare måste klargöra för sig den andliga horisonten hos dessa folkets utvalda. Och man kunde heller inte undgå att ägna erforderlig uppmärksamhet åt en procedur som ledde till upptäckten av dessa praktexemplar i vårt offentliga liv. Men det sätt var på dessa förmågor utnyttjades i forsklandets tjänst, alltså den tekniska gången av deras sysselsättning, var väl värt att grundligt undersökas och prövas. Ju mer man trängde in på detta område och studerade personer och förhållanden med hänsynslös objektiv skärpa, desto tröstlösare tällde sig helhetsbilden av det parlamentariska livet. En sådan objektiv prövning är så mycket mer på sin plats när det gäller en institution vars representanter i varannans sats gör anspråk på att ha objektiviteten som enda rättesnör vid sitt ställningstagande. När man gör dessa herrar själva och förutsättningarna för deras lumpna existens till föremål för en liknande prövning kommer man till förvånande resultat. Det finns ingen princip som objektivt sett är så oriktig som den parlamentariska principen. Man kan därvid helt bortse från sättet att utse herrar-folkrepresentanter och hur de överhuvudtaget kommer fram till sina ämbeten och värdigheter. Att det här vid endast till en försvinnande liten del rör sig om att uppfylla en allmän önskan eller ens ett allmänt behov står genast klart för den som inser att det politiska förståndet hos massorna inte är så utvecklat att de av sig själva kan bilda sig en bestämd allmänpolitisk uppfattning och i enlighet med den uppsöka de lämpliga personerna. Den allmänna opinionen som vi brukar tala om vilar blott i obetydlig grad på de enskilda personernas självförvärvade erfarenheter eller iakttagelser och till största delen på de föreställningar som skapas genom en ytterlig närgången och envis så kallad upplysning. Liksom den konfessionella inställningen är resultatet av uppfostran, medan det religiösa behovet i och för sig blott slumrar i människans inre så är massans politiska åskådning endast slutresultatet av en otroligt seg och grundlig bearbetning av förstånd och känslor. Den ojämförligt viktigaste delen av den politiska uppfostran, som man i detta fall har givit det mycket träffande namnet propaganda, faller på pressen, som i främsta rummet ombesörjer detta upplysningsarbete, och därigenom utgör en sorts skola för de vuxna. Denna undervisning ligger emellertid inte i statens hand– utan i klona på delvis högst undermåliga krafter. Jag hade redan som ung man ett utmärkt tillfälle att just i Wien ingående lära känna de andliga upphovsmännen till dessa massupplysningsmaskiner. Jag häpnade i början över vilken kort tid denna otäcka stat i staten behövde för att fabricera en viss mening som gav en fullständigt falsk bild av en hos folket säkerligen existerande önskan och åsikt. På några få dagar kunde man blåsa upp en löjligt liten bagatell till en riksviktig angelägenhet medan betydelsefulla livsproblem samtidigt lämnades åt glömskan eller rättare sagt undan drogs den stora massans uppmärksamhet. Under loppet av några veckor lyckades man trola fram fullkomligt obekanta namn i dagsljuset. Det var personer som ingen människa hade hört talas om en månad tidigare men beträffande vilka man nu väckte de otroligaste förhoppningar hos det breda lagren den popularitet som tillverkades åt dem var större än den som den verkligt betydande mannen kunde uppnå under hela sin livstid. Samtidigt tog man hastigt och lustigt död på gamla beprövade och fullt livskraftiga företeelser i det statliga eller offentliga livet, när det inte överhopades med sådana skändliga smädelser där deras namn inom kort hotade symbolen för en viss bestämd gemenhet eller skurkaktighet. Man måste studera denna infama judiska metod att ha heder och ära av hedliga människor. Och liksom på en given signal överresar de med smuts från hundratals dyphöla för att inse hela faran av dessa murblars verksamhet. Det finns ingenting som en sån rovriddare i anden väjer för när han vill nå sitt snygga mål. Han nosar i det intimaste familjeanlägenhet och ger sig ingen ro förrän han har spårat upp och rotat fram någon obetydlig episod som kan användas till att ge offret nåda stöten. Och hittar den lymmen trots energiskt vädrande ingenting vare sig i det offentliga eller det privata livet använder han sig helt enkelt av lögnen. I den fasta övertygelsen att om en lögn upprepas tusen gånger så fastnar alltid något och att offret för övrigt inte har någon möjlighet att värja sig då de tusentals skumpanerna stämmer in i skändandet. Det faller av sig självt att detta slödder aldrig tar upp motiv som kunde vara plausibla eller åtminstone begripliga för andra människor. Nej, bort det. När en sån bläckfisk fisk på det skurkaktigaste sätt angriper sina medmänniskor draperar han sig alltid i en mantel av rättrådighet och salvelsefullhet. Han dillar om sin journalistiska plikt och annan lögnaktig smörja. Ja, han visar den förmätenheten att på möten och kongresser alltså vid tillfällen då dessa pestspridare samlas snattra om den journalistiska äran under högtidligt bifall från det hoprafsade slödret. Detta pack fabricerar till mer än två tredjedelar den så kallade allmänna opinionen, ur vars skum den parlamentariska Afrodite uppstiger. Man skulle behöva skriva volymer för att riktigt kunna skildra denna procedur i hela dess skriande lögnaktighet. Men även om man alldeles bortser från proceduren och metoderna och håller sig till slutresultatet, så synes mig detta vara tillräckligt för att även för den mest rätt trogne bevisa hur vanvettig hela denna institution objektivt sett är. Det enklaste och bästa sättet att få en uppfattning om denna mänskliga villfarelse är att sammanställa den demokratiska parlamentarismen med en sant germansk demokrati. Det karakteristiska för den förra typen är att, låt oss säga, 500 män, på senare tid också kvinnor, väljs som har till uppgift att träffa det slutliga avgörandet i alla möjliga frågor. Det är praktiskt taget all rådande. För även om en minister utses ur deras krets och utåt sätter hand om ledningen av statens affär så är detta blott ett sken. I verkligheten kan denna så kallade regering inte ta ett steg utan att på förhand ha inhämtat riksdagens medgivande. Den kan därför inte heller ställas till ansvar för något eftersom det slutliga avgörandet inte ligger hos den utan hos parlamentets majoritet. Den är alltid bara utövare av den tillfälliga majoritetens vilja. Man kan egentligen bedöma dess politiska skicklighet med hänsyn till dess förmåga att antingen anpassa sig efter flertalets vilja eller dra över majoriteten på sin sida. Men därmed sjunker den från att vara en verklig regering till att bli en tiggare inför en tillfällig majoritet. Ja, dess främsta uppgift blir nu att från fall till fall antingen säkerställa sin gunst hos den existerande majoriteten eller att skapa en mera medgörlig sådan. Om detta lyckas kan den åter en liten tid regera. Om det misslyckas får den gå sin väg. Ärligheten i dess avsikter i och för sig spelar David ingen roll. Därmed är med till varje ansvarighet praktiskt taget ur räkningen. Vilka konsekvenser detta leder till är inte svårt att upptäcka. Sammansättningen av de 500 valda folkrepresentanterna efter yrke eller till och med efter den individuella dugligheten ger en lika förvirrad som i de flesta fall bedrövlig bild Ty man ska inte tro att dessa nationens utvalda också är utvalda i anden eller ens förståndet. Man kan ju inte begära att en röstningsprocedur inom en allt annat än intellektuell valmanskår ska frambringa statsmän i hundratal. Överhuvudtaget kan man inte nog skarpt opponera sig mot den dåraktiga föreställningen att genier framföds genom allmänna val. För det första föds en verklig statsman kanske en gång vart hundrade år, och för det andra har massan en nära nog instinktiv motvilja mot ett geni som sticker upp huvudet. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en stor människa att bli upptäckt av massan. De som i världshistorien har höjt sig över genomsnittsnivån har mestadels anmält sig personligen. Nu är det alltså 500 människor av mer än blygsamma mått som röstar om nationens viktigaste angelägenheter och tillsätter regeringar som hos sin sida i varje särskilt fall måste inhämta bifall från den upplysta församlingen. Kort sagt, det är i verkligheten dessa 500 som leder politiken. Och det märker man verkligen. Men även om man lämnar genialiteten hos dessa folkrepresentanter ur räkningen, behöver man bara tänka på vilka olikartade problem det är som kräver sin lösning, vilka skiftande områden som måste övervakas och behärskas för att man ska inse att allt detta inte kan handhas av en regeringsinstitution som måste överlämna det slutliga bestämmandet till en massinstitution vilken å sin sida blott besitter en försvinnande bråkdel av den erfarenhet och de kunskaper som behövs för behandlingen av den frågade gäller. Det viktigaste näringspolitiska avgöranden hänskjuts alltså till ett forum där endast 10% av medlemmarna har ekonomisk utbildning. Detta betyder med andra ord att det slutliga avgörandet läggs i händerna på personer som saknar varje förutsättning därför. Så är det också med alla andra frågor. Det blir ständigt en majoritet av lika omdömenslösa som okunniga personer som fäller utslaget. Och det är alltid detsamma hur skiftande områden av det offentliga livet som än läggs under deras bedömande. Det är dock otänkbart att samma människor skulle kunna avgöra, låt oss säga, trafiktekniska frågor- lika väl som utrikespolitiska angelägenheter. De skulle då vara bokstavliga universalsnillen, men sådana uppträder kanske en gång vart hundrade år i levande livet. Tyvärr är de i regel inga huvuden alls, utan lika inskränkta som inbilska och upplåsta dilettanter och representanter för en andlig halvvärde av värsta sort. Därtill kommer det obegripliga lättsinne med vilket dessa herrar talar och beslutar om saker som även de största andar skulle behöva noga överväga. Det spelas med staters och nationers öden på samma vårdslösa sätt som om det istället för en ras öde gällde ett parti i vilket säkerligen skulle passa dessa herrar vidare bättre. Nu vore det mer till säkerligen oriktigt att tro att varje enskild medlem av ett sådant parlament redan från början är behäftad med så ringa känsla för sitt ansvar. Nej, visst inte. Men genom att detta system tvingar individen att ta ställning till frågor som är honom helt och hållet främmande var det så småningom hans karaktär Ingen kan uppringa det mod som behövs För att stiga upp och förklara Mina herrar, jag tror inte att vi begriper denna fråga Åtminstone gör inte jag det För övrigt skulle det inte hjälpa För dels skulle man ställa sig helt och hållet oförstående Till en sådan uppriktighet Dels skulle man inte låta en sådan naivt ärlig själ Fördärva spelet för sig Den som känner människorna en smula inser att ingen gärna vill vara en dumbom i ett så lysande sällskap, och i vissa kretsar är ärlighet detsamma som dumhet. På detta sätt tvingas så småningom även den hedligaste folkrepresentant in i den allmänna lögnaktigheten och bedrägligheten. Just vetskapen om att man inte ändrar något i saken med att ställa sig utanför avgörandena dödar varje ärlig vilja som eventuellt kan finnas hos den ena eller andra individ. Denne kommer istället att intala sig att han visst inte är den sämste, och att han genom sin medverkan kanske förhindrar att ont blir värre. Visserligen hör man den invändningen, att även om den enskilde representanten inte är särskilt initierad i den eller den frågan, så har dock partigruppen, som i sista hand är avgörande, genom sina olika utskott, mer än nog av sakkunskap till sitt förfogande. Detta syns vi första ögonkastet stämma med verkligheten. Men då frågar man sig varför 500 ska behöva väljas är endast ett fåtal har förstånd nog att träffa avgörande i viktiga angelägenheter. Ja, där ligger pudelns kärna. Målet för vårt moderna demokratiska parlament är inte att bilda en församling av vise män, utan fast mer att trumma ihop en skara andligt osjälvständiga nollor, som det är så mycket lättare att leda i en viss riktning ju mer inskränkt varje enskild individ är. Endast på detta sätt kan man göra partipolitik på det bedrövliga sättet. Blott på detta sätt blir det möjligt för den som håller i trådarna att stanna i bakgrunden och dra sig undan varje personligt ansvar. Ett beslut må vara aldrig så skadligt för nationen. Det först och inte på en för alla syndig klåpares konto, utan lastas av på ett helt partis axla. Därmed bortfaller varje praktisk ansvarighet. Till en sådan kan endast byggas på enskilda individers förpliktelser och inte på en parlamentarisk pratmakare pratmakareförsamling. En sådan inrättning kan vara till behag endast för de mest lögnaktiga och ljusskygga kryp och måste vara förhatlig för varje ärlig, rakryggad och till personligt ansvar beredd kar. Därför har detta slags demokrati också blivit ett verktyg för en ras vars innersta strävan nu och i all framtid måste vara att skydda dagsljuset. Endast juden kan lovorda en inrättning som är lika smutsig och osann som han själv. Mot denna inrättning står den sanna germanska demokratin med en folkvald ledare till vars förpliktelser hör att ha det fulla ansvarandet för sina göranden och låtanden. Inom denna demokrati avgörs de olika frågorna, inte genom majoritetsomröstning, utan av en enda man som har att med liv och förmåga svara för sitt beslut. Om det nu invänds att man under sådana förutsättningar knappast finner någon person som vill ägna sig åt denna riskabla uppgift blir svaret Andemeningen i en germansk demokrati ligger gurslov i att inte första bästa ovärdiga streber eller moraliska yngkrygg på omvägar kommer att regera över andra medborgare, utan att just det väldiga omfånget av det ansvar som ska tas avskräcker oduglingar och svaga skälar. Skulle i alla fall en sådan individ tillfälligtvis lyckas näsla sig in, kan man lätt upptäcka honom och hänsynslöst ropa Ur vägen, fege usling, dra tillbaka din fot. Du smuttsar trappan till historiens pantheon, vilket inte är avsett för klåpare utan för hjälta. Denna uppfattning hade jag tillägnat mig efter två års studier av parlamentet i Wien. Sen gick jag inte dit mer. Det var till stor del den parlamentariska regimens förtjänst att den habsburgska staten år från år försvagades. I samma mån som den tyska nationalitetens dominerande ställning bröts genom dess verksamhet, förföljde man till systemet. Att spela ut de olika nationaliteterna mot varandra. I själva riksrådet skedde detta alltid på tyskarnas och därmed i sista hand på rikets bekostnad. Ty redan vid sekelskiftet måste även den enfalligaste inse att monarkins dragningskraft var mindre än de olika ländernas strävan att rycka sig loss. Ju futtigare medelstaten nödgades tillgripa för att hålla sig uppe desto mer ökades föraktet för staten. Inte endast i Ungern utan även i de olika slaviska provinserna hade man så lika samhörighet med den gemensamma monarkin att man inte kände dess svaghet som en enda skam. Man glädde sig snarare över alla tecken till ålderdomssvaghet och hoppades mera på död än på tillfrisknande. I parlamentet hindrades det fullständiga sammanbrottet genom en ovärdig eftergiftspolitik, men även genom en formlig utpressning som tyskarna fick betala och ut i landet genom att de olika folken spelades ut mot varandra. Den allmänna utvecklingen gick dock emot tyskarna. Särskilt centronföljaren, tronföljaren som då var Erkehertig Frans Ferdinand hade tillärkänts ett visst inflytande blev det plan och ordning i den uppifrån och nedåt bedrivna tjeckiseringen. Med alla medel sökte denna dubbelmonarkins blivande härskare direkt och indirekt att främja eller åtminstone skydda av tyskningsträvandena. Rent tyska orter fördes sålunda via stadsförvaltningen långsamt men med osviklig säkerhet in i den riskfyllda språkblandningszonen. Till och med i nedre Österrike gjorde denna process allt raskare framsteg och många tjecker betraktade redan Wien som sin största stad. Den ledande tanken hos denna nya Habsburgare vars familj enbart talade tjeckiska. Erkehertigens morganatiska gemål var en förutvarande tjeckisk grevinna ur kretsar med traditionell tysk fientlig inställning. Var att så småningom upprätta en slavisk stat på strängt katolsk grundval i Mellaneuropa. Den skulle bilda ett skydd mot det ortodoxa Ryssland. Som så ofta för hos Abbsburgarna ställdes religionen åter i tjänst hos ett rent politiskt projekt som till på köpet, åtminstone ur tysk synpunkt, var ett mycket olyckligt projekt. Resultatet blev tragiskt i mer än ett avseende. Varken huset Habsburg eller den katolska kyrkan erhöll den väntade lönen. Habsburg förlorade tronen, Rom en stor stat. Ty i och med att kronan införde ett religiöst moment i sina politiska överväganden väckte den till liv en anda som den själv inte hade räknat med. Uppkomsten av den alltyska rörelsen i Österrike utgjorde svaret på försöket att med alla medel utrota tyskheten i den gamla monarkin. På 80-talet hade manchesterliberalismen med sin judiska grundinställning nått eller till och med överskridit sin höjdpunkt i monarkin. Reaktionen kom med tid, som alltid i det gamla Österrike, inte i första hand från sociala utgångspunkter utan från nationella driften tvang den tyska nationaliteten att på det skarpaste sätta sig till motvärn. Först i andra hand började även ekonomiska hänsyn långsamt göra sig gällande. Ur det allmänna politiska virvaret utkristalliserades två partibildningar, den ena mer nationellt, den andra mer socialt inställd, men båda högintressanta och lärorika för framtiden. Efter den bedrövliga utgången av kriget 1866 umgicks huset Habsburg med tanken på en vedergällning på slagfältet. Ett intimt samgående med Frankrike hindrades endast av den upprörda stämning som blev följden av den mexikanska affärens olyckliga utgång och kejsar Maximilians död som man allmänt tillskrev Napoleon den tredje ansvaret för. Men icke desto mindre låg Habsburg hela tiden på lur och mitt i kriget 1870-71 hade blivit ett så enastående segertåg så hade Hovet i Wien säkerligen vågat det blodiga spelet för att hämnas Sadova. Men när de första hjältebudskapen från slagfälten strömmade in, underbara och nästan otroliga men ändå sanna, insåg den visaste av alla monarker att ögonblicket inte var lämpligt och försökte hålla god min i elakt spel. Hjältekampen under dessa båda år hade emellertid tiden uträttat ett ännu väldigare underverk. Hos habsbörjarna berodde den förändrade inställningen ingalunda på ett hjärtebehov, utan på de yttre förhållandenas tryck. Men det tyska folket i det gamla Ostmark rycktes med av segerjublet i tyska riket och såg djupt gripet hur fädens drömmar tog den härligaste gestalt. Låt dock inte lura er. Den verkligt tysksinnade österrikaren hade redan insett att även Königgrätz not, Königgräts lika med Hradeck, Kralové, stad i Tjeckoslovakien Slut på not Utgjorde en visserligen tragisk Men inte desto mindre nödvändig förutsättning För återupprättandet av ett rike Som inte fick dras Med det gamla förbundets Förutnelse symptom Och inte heller gjorde det Han hade en stark personlig känsla av Att huset Habsburgs historiska mission Äntligen var till ända, Och att det nya riket endast fick kröna Till kejsare en person vars jättemodiga sinne utgjorde en garanti för att renkronan sattes på det huvud som var värdigast. Man fick ytterligare prisa ödet för att det till detta hade utsett en ättling av det hus som en gång för länge sedan hade skänkt nationen en lysande sinnebild för dess upphöjelse i Fredrik den Store. När huset Habsburg emellertid, efter det stora kriget, i en sista kraftansträngning, tog i tur med uppgiften att långsamt men obenhörligt utrota tyskheten, vars lag ingen kunde vara i tvivelsmål om, i dubbelmonarkin, vilket måste bli följden av slaviseringsprocessen. Då blossade motståndet och det till undergång dömda folket upp på ett sätt som tysk historia under nyare tid inte hade bevittnat. För första gången förvandlades nationellt och patriotiskt sinnade män till rebeller. Rebeller inte mot nationen och inte heller mot staten i och för sig utan rebeller mot en regim som enligt deras övertygelse måste leda till en undergång för deras nationalitet. För första gången i nyare tysk historia skildes den traditionella dynastiska patriotismen från den nationella fosterlands- och folkkärleken. Den alltyska rörelsen i Österrike under 90-talet har förtjänsten av att på ett klart och otvetydigt sätt ha fastlagit att en statlig auktoritet inte har rätt att föra aktning och skydd längre än den motsvarar en nationalitetsintressen eller åtminstone inte tillfogar en skada. Statlig auktoritet kan aldrig vara ett självändamål. Ty då skulle all tyranni här i världen vara oangripligt och heligt. När en nationalitet med administrationen som verktyg drivs mot undergången är revolten inte bara en rättighet utan en skyldighet för alla medlemmar av denna nationalitet. Det är med tiden inte teoretiska avhandlingar utan våldet och i sista hand utgången som avgör där ett sådant fall föreligger. Då varje administrativ myndighet anser sig ha skyldighet att personligen upprätthålla statens auktoritet, även om denna är aldrig så dålig och nationaliteternas anspråk aldrig så berättigade, så inriktar sig den nationella självbevarsedriften på att slå ner en sådan makt och att tillkämpa sig frihet att självföra samma vapen som motståndaren. Striden förs med legala vapen så länge den makt som ska störtas bekänner sig av sådana. Men man drar sig inte för att tillgripa illegala medel, därför förtryckaren själv använder sådana. Hela tiden måste man emellertid komma ihåg att målet för människans strävan inte är att uppehålla en regering eller ens en stat, utan att bevara sin ras. När denna ras utsätts för risken att skjutas åt sidan eller rent av undertryckas spelar frågan om legaliteten en underordnad roll. Även om den härskande makten tusen gånger utnyttjar så kallade legala medel i sina förhavanden, så är de undertryckta ursäktade om de i ädel självbevalsedrift griper till vilket vapen som helst. Därför har vi också från historien så upphöjda exempel på frihetshjälta som kämpat mot folkens inre och yttre förslavande. Människorätt bryter statlig rätt. Om ett folk däremot ligger under i sin strid för människorätten visar detta att det av ödet har befunnits för lätt för lyckan att få fortleva här på jorden. Till den som inte är beredd eller i stånd att kämpa för sin tillvaro för den har en eviga rättvisa för redan bestämt slutet. Världen är inte till för fega folk. Hur lätt det är för ett tyranni att drapera sig i legalitetens mantel Gav Österrike tiden ett klart och tydligt exempel på. Den legala statsmakten byggde på tyskfientligheten hos parlamentets icke-tyska majoritet. Och på den likaledes tyskfientliga dynastin. I dessa båda faktorer förkroppsligades statens hela auktoritet. Att på dessa fält ändra det tysk-österrikiska folkets lott var inte att tänka på. Skulle man nu följa den mening som företrädes av dyrkarna av de legala medlen och statens auktoritet i och för sig- så skulle varje motstånd som inte kunde genomföras med legala medel uppges. Detta skulle emeritivt ha betytt att det tyska folkets öde i monarkin var beseglat, och det hastigt nog. I själva verket har den tyska nationaliteten räddats från detta öde endast genom statens sammanbrott. Men den förläste teoretiken vill naturligtvis heller dö för sin lärare än för sitt folk. en människan har skapat lagarna tror han att människorna är till för lagarnas skull. Den dåvarande alltyska rörelsen i Österrike har förtjänsten av att ha gjort rent hus med sådana teoretiska principrytares och statsfetischisters dumheter. Medan Habsburgarna med alla medel försökte komma den tyska nationaliteten in på livet angrep den alltyska rörelsen denna upphöjda dynasti på det hänsynslösaste. Den införde för första gången sonden i denna röttna stat och öppnade ögonen på tusenden. Det är dess förtjänst att det härliga begreppet fosterlands har frijords ur denna bedrövliga dynastis omfamning. Rörelsen fick redan i början en utomordentligt stor anslutning och hotade att bli en formlig lavin. Denna fortsatte emellertid inte. När jag kom till Wien var rörelsen för länge sedan överflyglad av det då till makten komna kristligt sociala partiet. Ja, det hade nästan blivit fullständigt betydelselöst. Den alltyska rörelsens uppstigande och fall och ena sidan och det kristligt sociala partiets oerhörda uppsving och den andra skulle för mig bli ett klassiskt studieobjekt av djupt ingripande betydelse. När jag kom till Wien hade jag mina sympatier helt och hållet hos den alltyska rörelsen. Det både gladde mig och imponerade på mig att man i parlamentet hade mod att höja leverop för hånsållarna och jag greps av glad tillförsikt och jag fann att man betraktade sig som en blott för tillfället avskild beståndsdel av det tyska riket och inte försömmade något tillfälle att offentligen förkunna detta. Att hänsynslöst bekänna färg i alla frågor som rörde den tyska nationaliteten och aldrig låta förleda sig till kompromisser tycktes mig vara den enda framkomliga vägen för vårt folks Jag kunde inte begripa att rörelsen efter en så härlig uppgångsperiod kunde gå tillbaka så långt som den gjorde. Ännu mindre kunde jag förstå varför det kristligt sociala partiet samtidigt lyckades få en sån oerhörd makt. Det befann sig vid denna tidpunkt på höjden av sitt rykte. När jag tog mig för att jämföra dessa båda rörelser fick jag även denna gång av ödet påsyndat av min dåvarande situation en nyckel till lösningen av denna gåta. Jag började min granskning med att jämföra till båda män som betraktades som ledare och grundläggare av de båda partierna. Georg von Schönerer och Dr. Karl Luger. Rent mänskligt sett höjer sig båda över den så kallade parlamentariska nivån. I den allmänna politiska korruptionens träsk förblev det hela livet obefläckade och oangripliga. Till en början låg mina personliga sympatier på alltjusken Schönerers sida men så småningom övergick det på den kristligt sociala leden. Vid en jämförelse mellan deras kapacitet föreföll mig redan då skönörer vara en bättre och grundligare tänkare i fråga om det principiella problemet. Han insåg riktigare och klarare än någon annan att den österrikiska staten obevekligt gick mot sin undergång. Om man särskilt i tyska riket med större uppmärksamhet hade lyssnat till varningarna mot den habsburgska monarkin skulle olyckan med Tysklands världskrig mot hela Europa aldrig ha inträffat. Men om Schönerer trängde in i problemens inre väsen misstog han sig så mycket mer på människorna. Här i låg å andra sidan Dr. Logers styrka. Dr. Loger var en sällsynt god människokännare och framförallt aktade han sig för att överskatta människorna. Därför räknade han också mera med livets verkliga möjligheter, något som Schönerer hade föga för förståelse för. Teoretiskt sett var allt som den alltyska ledaren tänkte riktigt. Men han saknade förmågan att förmedla den teoretiska insikten till massan, alltså ge den en form som motsvarar de breda lagrens en gång för alla begränsade fattningsförmåga. Hans sia -blick kunde sålunda aldrig utlösa ett praktiskt handlande. Denna brist på människokännedom ledde i fortsättningen till att han felbedömde styrkan hos såväl andra rörelser som traditionella institutioner. Schöner insåg visserligen att det gällde olika världsavskådningar. Men han förstod inte att sådana nära nog religiösa övertygelser i första hand måste bygga på det breda lagen. Han insåg tyvärr inte att stridsviljan i de så kallade borgerliga kretsarna var utomordentligt begränsad redan på grund av dessas ekonomiska ställning. Ju mer individen hade att förlora, desto försiktigare blev han ju. En världsåskådning har utsikt att vinna framgång endast när den stora massan uppträder som den nya lärans bärare och tar på sig uppgiften att föra den nödvändiga kampen. Denna brist på förståelse för de lägre folklagens betydelse berodde på en absolut underskattning av den sociala frågans vikt. I alla avseenden var Dr. Loger raka motsatsen till Schönerer. Hans grundliga människokännedom satte honom i stånd att räkna med de verkliga möjligheterna, men bevarade honom också från att underskatta de existerande institutionerna som han tvärtom förstod att utnyttja som hjälpmedel för att nå sitt mål. Han insåg också fullkomligt att det högre borgerskapets politiska stridskraft var mycket obetydlig och inte räckte till för att leda en ny stor rörelse till seger. Därför la han huvudvikten i sin politiska verksamhet på att vinna de folklager, vilkas tillvaro var hotad och följaktligen kunde väntas vara mera benägna att ta upp kampen. Dessutom hade han inga betänkligheter mot att utnyttja alla existerande maktmedel och dra över redan befintliga mäktiga institutioner på sin sida för att av sådana gamla kraftkällor dra största möjliga nytta för den egna rörelsen. Följaktligen byggde han sitt nya parti i första hand på den av undergång hotade lägre medelklassen och försäkrade sig därmed om en anhängarskara vars orubblighet var lika stor som dess offervilja och seghet i kampen. Hans utomordentligt kloka politik i förhållande till den katolska kyrkan tillvann honom på kort tid stor anslutning från det yngre prästerskapet. genom det gamla klerikala partiet fanns att rymma fältet, där inte dess medlemmar av klok beräkning anslöt sig till det nya partiet för att steg för steg återvinna sin position. Man skulle i mer tid göra mannen en stor orättvisa om man bedömde honom enbart efter dessa drag. Han var nämligen inte bara en klok taktiker, utan även en verkligt stor och genial reformator visserligen även detta inom vissa gränser, som betingades av hans kännedom om såväl de existerande förhållandena som den egna förmågan. Det var i hög grad ett praktiskt mål som denna i sanning betydande man hade ställt upp. Han ville erövra vin. Vin var monarkins hjärta. Från denna stad utgick det liv som ännu fanns i den ålder som svaga och anfrättade statskroppen. Ju sundare hjärtat var, desto bättre livskraft skulle hela kroppen få det var en riktig tanke som dock endast för en begränsad tidsrymd kunde omsättas i verklighet. Och här i låg denna mans svaghet. Vad han har uträttat som borgmästare i staden Wien är i ordets bästa bemärkelse odödligt. Men monarkin förmådde han därmed inte rädda. Det var för sent. Detta insåg hans antagonist skönare klarare. Vad doktor Loger praktiskt tog i tur med lyckades på ett underbart sätt. Det resultat han hoppades på, uteblev. Vad Schönerer ville misslyckades han med. Vad han fruktade inträffade på ett sätt. Ingen av de båda männen nådde alltså sitt mål. Loger kunde inte rädda Österrike- och Schönerer kunde inte hindra det tyska folkets nedgång. Det är utomordentligt lärorikt för vår tid- att studera orsakerna till båda partiernas misslyckande. Särskilt är det lärorikt för mina vänner- då förhållandena idag på många punkter överensstämmer med det dåvarande och man genom ett sådant studium kan lära sig att undvika det fel som på sin tid förlamade den ena rörelsen och krossade den andra Sammanbrottet för den alltyska rörelsen i Österrike berodde enligt min mening på tre omständigheter För det första den oklara föreställningen av det sociala problemets betydelse vilket var särskilt ödesdigert för ett nytt innest inne revolutionärt parti. Att Schönerer och hans anhängare i första rummet vände sig till det borgerliga samhällslagren måste leda till ett svagt och dåligt resultat. Det tyska borgerskapet, särskilt dess högre kretsar, är otroligt nog pacifistiskt till formlig självuppgivelse när det rör sig om statens eller nationens inre angelägenheter. Under goda tider, det vill säga i detta fall under en god regering, är detta sinnelag av utomrändligt stor betydelse för staten. Under dåliga tider verkar det däremot förderbligt. För att överhuvudtaget kunna föra en allvarlig kamp måste den alltyska rörelsen ägna sig åt att vinna massorna. Att den inte gjorde detta betog flodvågen den elementära kraft som en sådan rörelse en gång för alla behöver om den inte inom kort ska eva ut. Om ett nytt parti emellertid inte från början har denna princip klar för sig och även realiserade den, förlorade varje möjlighet att senare inhämta det försummade. Ty i och med att det i stor utsträckning upptar moderata, borgerliga element, kommer rörelsen att allt mera rikta sig åt det hållet och fördärva sina utsikter att vinna nämnvärd anslutning från folket. Därmed kommer emellertid rörelsen att stanna vid rena gnatet och kritiken. Den mer eller mindre religiösa tron och den därmed förbundna offervilligheten kommer att saknas. Istället träder en strävan till ett positivt samarbete, det vill säga i detta fall ett accepterande av det tillstånd som råder, Var genom kampens skärpa så småningom trubbas av och man till slut hamnar i en förnedrande fred. Så gick det också för den altyska rörelsen, därför att den inte från början la huvudvikten på att vinna anhängare bland de breda lagren. Den blev borgerlig, förnäm, reserverat, radikal. Ur detta fel växte den andra orsaken till den hastiga undergången fram. För den tyska nationaliteten var situationen i Österrike redan vid tidpunkten för den alltyska rörelsens uppträdande förtvivlad. För varje år blev parlamentet allt mer en institution för det tyska folkets långsamma förintanden. Om en räddning i elfte timmen skulle ha någon utsikt i framgång. Måste man först ställa denna institution åt sidan? Därmed uppkom en fråga av principiell betydelse för rörelsen. Skulle man gå in i parlamentet för att, som man uttryckte sig, urholka det inifrån? Eller skulle man föra kampen utifrån och rikta angreppet mot själva institutionen? Man inträdde och kom ut igen besegrad. Man måste nämligen inträda. Den som ville föra kampen utifrån mot en sådan makt måste rusta sig med orubblig beslutsamhet och vara beredd till obegränsade offer. Den som griper tjuren vid hornen riskerar många svåra stötar och även att bli fälld i marken. Men han måste kunna resa sig med sönderslagna lemmar och slutligen tilltvinga sig segen över den järve angriparen. Endast genom offrets storhet vins nya kämpar för saken och uthålligheten leder om sidor till framgång. Men för detta behöver man hjälp av folkets barn ur det breda lagen. Endast de har en seghet och beslutsamhet som behövs för att kämpa den blodiga kampen till slut. Dess folkskikt disponerade den alltyska rörelsen är emellertid inte över. Och Därför hade den ingen annan utväg än att inträda i parlamentet. Man ska inte föreställa sig att detta beslut var resultatet av långa skällskval eller ens noggranna överläggningar. Nej. Man tänkte helt enkelt inte på något annat. Beslutet att delta i dessa galenskaper var bara ett utslag av en oklar allmän föreställning om betydelsen och verkningarna av ett sådant samarbete inom en institution som man i princip ansåg vara falsk. I allmänhet hoppades man väl att det skulle bli lättare att övertyga det breda lagren då man hade tillfälle att tala från hela nationens forum. Vidare menade man att ett angrepp mot roten av det onda skulle vara mer framgångsrikt än ett angrepp utifrån Man trodde sig genom den parlamentariska immuniteten få större säkerhet för de individuella kämparna vilket skulle ge ökad styrka åt angreppet I verkligheten gick det naturligtvis på ett helt annat sätt Det forum från vilket de alltyska representanterna talade var inte större utan snarare mindre än förut ju var en talar endast för en krets som vill höra på honom eller som i tidningsreferaten vill ta del av det sagde. Största möjliga direkta forum erbjuder emellertid inte ett parlaments sessionssal utan den stora offentliga folkförsamlingen. Tiden senare består av tusentals människor som har infunnit sig bara för att höra vad talaren har att säga dem medan endast några hundra personer befinner sig i parlamentets sessionssalar mestadels för att uppbära sitt arvord och inga lunda för att ge mottagliga förvistomsord från en eller annan folkrepresentant. Och framförallt är det alltid samma åhörare som aldrig vill lära sig något nytt eftersom det inte bara saknar förstånd till detta utan även den blygsamma vilja som är erfodas. Det inträffar aldrig att en sådan folkrepresentant av sig själv erkänner känner en högre sanning eller ställer sig i dess tjänst. Nej, det gör inte en enda. Såvida han inte har anledning att hoppas att han genom en sådan omsvängning kan rädda sitt mandat för ytterligare en period. Först när man har påkänn att ett visst parti kommer att befinna sig i motvind vid det kommande valet, vaknar dessa manlighetens prydnader upp och börjar fundera på hur de ska komma över till ett annat parti eller en annan riktning som kan ha större utsikt en sådan omsvängning brukar alltid försegå under en dimbildning av moraliska svepskäl därför uppstår alltid en stor folkvandring när ett existerande parti har ådragit sig folkets onåd i en sådan omfattning att ett förintande nederlag är i utsikt De parlamentariska råttorna lämnar partiskeppet detta har emellertid ingenting att göra med bättre vett eller vilja utan ett slags klarsyn som i rättan tid varnar dessa parlamentslösa så att de alltid faller ner i en annan varm partisäng. Att tala inför ett sådant forum- är verkligen att kasta pärlor för svin. Det lönar sig sannoliken inte. Resultatet kan inte bli annat än noll. Och så blev det också. De alltyska representanterna kunde tala sig hesa- utan att något resultat visade sig. Pressen antingen teg dem- eller stympade deras tal så- att de förlorade sammanhang och renta mening. Den allmänna opinionen erhöll alltså en mycket dålig bild av den nya rörelsens avsikter. Det saknade fullkomligt betydelse vad de enskilda herrarna sa. Det viktiga var vad man fick läsa av deras yttranden, men detta var stympade referat som verkade och skulle verka meningslösa. Därmed kom det enda forum för vilket det i verkligheten talade att bestå av knappt 500 parlamentariker. Nog sagt. Det värsta var emellertid följande. Den alltyska rörelsen kunde inte räkna med framgång om den inte från första dagen insåg att det här inte gällde ett nytt parti utan en ny världsavskådning. Endast en sådan kunde mobilisera den inre kraft som behövdes för att utkämpa denna jättelika kamp. Därför krävdes också som ledare de allra bästa och modigaste huvudarna. Om kampen för en världsåskådning inte förs av offervilliga hjältar kommer det snart att visa sig att det inte finns några som vill riskera livet för denna strid. Den som slåss för sin egen existens har inte mycket att övers för det allmänna. För att denna förutsättning ska kunna hållas vid liv är det med det till nödvändigt att var och en vet att den nya rörelsen visserligen medför ära och rykte för eftervärlden men inte kan bjuda något för nutiden. Ju fler poster och befattningar en rörelse har att dela ut desto större blir tillströmningen av undermåliga element och till slut blir ett framgångsrikt parti fullständigt översvämmat av dessa politiska tillfällighetsarbetare. Följden blir att de redliga stridsmännen från Fordom inte känner igen sin gamla rörelse och rent av blir avvisade som obehöriga av de nytillkomna. Därmed är med tiden sådan rörelses mission slut. När den alltyska rörelsen förskrev sig åt parlamentet kom den att bestå av parlamentariker istället för av ledare och krigare. Den sjönk därmed till de vanliga politiska dagspartiernas nivå och förlorade kraften att med martyrens trots resa sig mot ett oblydkelikt öde. Istället för att slåss lärde man sig att tala och förhandla. Den nya parlamentariken upptäckte snart att det var en skönare, det vill säga riskfriare plikt att utkämpa striden om den nya världsutskådningen med den parlamentariska pratsamhetens andliga vapen och inte, kanske med livet som insats, behöva kastas in i en kamp vars utgång var osäker och i varje fall inte kunde inbringa något. Då man väl inträde i parlamentet började anhängarna utanför att vänta och hoppas på underverk som naturligtvis aldrig inträffade eller kunde inträffa. Det dröjde därför inte länge innan man blev otålig. Ty vad man fick höra från de egna folkrepresentanterna motsvarade på intet vis väljarnas förväntningar. Detta var lätt förklarligt, då den fientliga pressen noga aktade sig för att förmedla en verklighetstrogen bild av de alltyska representanternas verksamhet till folket. Ju mer de nya folkrepresentanterna fick smak för den något mildare form av den revolutionära kampen som var företrädd i parlamentet och landtaget desto mindre var de i emellertid beredda att återvända till en riskablare upplysningsverksamhet bland de breda lagen. Massmötena som utgör det enda medlet för en verkningsfull, det vill säga en omedelbar personlig påverkan, och som gör det möjligt att vinna större kategorier av folket för ett visst syfte, sköts i bakgrund. I samma mån som ölborden i möteslokalerna byttes ut mot parlamentets talarstolar och talet riktades inte till folket, utan till så kallade utvalda Upphörde den alltyska rörelsen att vara en folkrörelse och förföll inom kort till en akademisk diskussionsklubb som man kunde ta på allvar så mycket man behagade Det av pressen förmedlade dåliga intrycket korrigerades nu inte längre av representanternas enskilda verksamhet Och inom kort kom ordet alltysk att få en mycket dålig klang i folkets öron Till detta ska alla skriftlärda riddare och narrar i våra dagar göra klart för sig de största omvälvningarna här i världen leds inte av en gåspenna. Nej, pennans uppgift är endast att ge dem en teoretisk grundval. Den makt som har brakt de stora historiska lavinerna av religiös och politisk art i rullning har sedan urminnes tider varit det talade ordets trollkraft. Framförallt är folkets breda lager underkastade ordets makt. Alla stora rörelser är folkrörelser. Vulkaniska utbrott av mänskliga lidelser och skärsliga upplevelser som rörts upp antingen av nödens hemska gudinna eller genom gnistorna av en i massan nedslungande ordfackla och ingalunda resultatet av sötsliskiga utgjutelser från estetiserande litteratörer och salongshjältar. Ett folks öde kan blott bestämmas av en häftig lidelsens storm. Blott den som känner lidelsen i sitt inre kan väcka denna storm. Endast denna skänker sina utvalda ordet som likt en hammare bulta på hjärtat hos ett folk så att det upplåts. Den som saknar denna lidelse och den vars mun förblir sluten har himlen inte utsett för förkunnare av sin vilja. Därför må varje skrivare stanna vid sitt lektion och sina teoretiska sysselsättningar så länge förstånd och förmåga räcker. Till ledare är han varken född eller utvald. En rörelse med stora mål måste ängsligt bemöta sig om att inte förlora sambandet med massorna. Den måste varje dag pröva sin verksamhet från denna utgångspunkt och träffa sina avgöranden i enligt därmed. Den måste vidare undvika allt som kan förminska eller försvaga dess förmåga att påverka massan och detta ingalunda av demagogiska hänsyn utan på grund av den enkla insikten att utan massans väldiga kraft bakom sig kan ingen stor idé hur hög och värdig den än må tyckas bli förverkligad. Endast den hårda verkligheten måste få bestämma vägen till målet. Att undvika en obehaglig väg betyder här i världen allt för ofta att ge upp målet. Man måste välja den antingen man vill eller inte. När den alltyska rörelsen flyttade tyngdpunkten av sin verksamhet från folket till parlamentet förspillade den framtiden för att vinna ögonblickets lättköpta framgångar. Den valde den lättare kampen och gjorde sig därmed ovärdig den slutliga segeln. Redan i Wien tänkte jag grundligt igenom denna fråga och jag insåg att detta förbeseende utgjorde huvudorsaken till sammanbrottet av en rörelse som i mina ögon var kallad att ha ledningen av den tyska nationaliteten. Det båda fel som var orsaken till att den alltyska rörelsen krossades stod i nära samband med varandra. Den bristande kännedomen om den inre drivkraften till stora omvälvningar ledde till en underskattning av det breda lagrens betydelse. Därav följde det ringa intresset för den sociala frågan och den bristande otillfredsställande propagandan för att vinna nationens underlager och i samband därmed inställningen till parlamentet, vilken bara kunde känna till att ytterligare öka denna likgiltighet. Om man hade insett den oerhörda makt som massan i alla tider har utövat som bärare av det revolutionära motståndet så skulle man ha arbetat på annat sätt i såväl socialt som propagandistiskt avseende. Då hade heller inte rörelsens tyngdpunkt förlagts till parlamentet utan till verkstaden och gatan. Även det tredje felet innebar ett underskattande av massan som sedan den en gång av överlägsna andar hade satts i rörelse i en viss riktning lik ett väldigt svängjuljer eftertryck och uthållighet åt angreppet. Den hårda kamp som den alltyska rörelsen förde mot katolska kyrkan kan endast förklaras genom dess totala brist på förståelse för det andliga läget hos folket. Orsakerna till det nya partiets häftiga angrepp mot Rom var följande. Så snart huset Habsburg definitivt hade beslutat att förvandla Österrike till en slavisk stat tillgrep till alla medel som kunde verka i denna riktning. Även religiösa institutioner ställdes av denna samvetslösa dynasti utan skruppler i den nya stadsidéns tjänst. Inrättandet av tjeckiska pastorat med tillhörande själavsörjare var bara ett av de många medel som kom till användning för att nå målet, det vill säga Österrikes allmänna slavisering. Proceduren var ungefär följande. I rent tyska församlingar insattes tjeckiska präster– som långsamt men säkert förstod att ställa det tjeckiska folkets intressen över kyrkans och som blev kärnceller i avtystningsprocessen. Det tyska prästerskapet svek nära nog helt och hållet inför denna praxis. Det var inte bara fullständigt obrukbart till en motsvarande kamp för tyskheten, utan förmodde inte ens resa nödigt motstånd mot angriparna. Tyskheten blev sålunda genom ett konfessionellt missbruk å ena sidan och ett otillräckligt försvar och den andra tillbaka tillbakaträngd. Medan detta skedde i det lilla var förhållandena i stort föga bättre. Inte heller här möttes hapsbörjarnas försök att särskilt genom det högre prästerskapet komma tyskheten in på livet av tillbörligt motstånd. Och den direkta representationen av de tyska intressena trädde fullständigt i bakgrund. Man kunde inte få något annat intryck än att det katolska prästerskapet som sådant lånade sig till en grov kränkning av tysk rätt. Därav tycktes framgå att kyrkan inte kände med det tyska folket, utan tvärtom på ett orättfärdigt sätt ställde sig på samma sida som fienderna till detta folk. Roten till det onda låg i medeltid framförallt enligt Schönerers mening i den i Tyskland obefintliga ledningen av den katolska kyrkan och den där betingade fientligheten mot hela vår nationalitet. De så kallade kulturella frågorna trädde fullständigt i bakgrunden hos så gott som alla i Österrike. Utslagsgivande för den alltyska rörelsens inställning till den katolska kyrkan var inte denna hållning till vetenskapen etc., utan den ringa hänsyn som togs till den tyska nationalitetens rätt, samtidigt som slavernas förmätna anspråk och fordringar på allt sätt tillmötesgicks. Georg Schönerer var inte en man som gjorde en sak till hälften. Han tog upp kampen med kyrkan i den övertygelsen att han endast på detta sätt kunde rädda det tyska folket. Rörelsen bort från Rom var det farligaste vapen man kunde tänka sig mot fiendens högborg. Om denna kampanj fick framgång skulle även den olycksaliga kyrkosplittningen i Tyskland övervinnas. Och tyska riket och den tyska nationen skulle genom en sådan seger få ett oerhört krafttillskott men varken förutsättningen för eller slutresultatet av denna kamp var riktiga. Utan tvivel var den nationella motståndskraften hos det katolska prästerskapet av tysk nationalitet i alla frågor som rörde tyskheten mycket mindre än hos dess icke-tyska, särskilt tjeckiska ämbetsbröder. För övrigt kunde en idiot se att det aldrig följde tyska prästerskapet in att aktivt uppträda för de tyska intressena, Likaså måste den som inte är blind på båda ögonen erkänna att detta i första hand beror på något som vi tyskar samt och synnerligen på det svåraste lider av, nämligen vår objektiva inställning till såväl andra nationaliteter som till allting annat. Medan den tjeckiska prästen ställde sig subjektiv till sin nationalitet och objektiv till kyrkan var den tyske prästen subjektiv mot kyrkan och objektiv gentemot nationen. Liknande iakttagelser har vi till vår olycka kunnat göra i tusentals andra fall. Detta är för ingen del karaktäristiskt bara för katolicism, utan det är något som hastigt frätes sönder varenda inrättning hos oss, särskilt det statliga eller ideella. Man behöver bara jämföra den ställning som exempelvis byråkratin intar hos oss och andra folk gentemot försöken till en nationell pånyttförelse. Eller tror man kanske att officerskåren överallt i världen tillbaka visar nationens krav med hänvisning till den statliga auktoriteten som det har ansetts tillbörligt och rent av förtjänstfullt att göra hos oss de senaste fem åren? Intar inte båda konfessionerna exempelvis i judefrågan en ståndpunkt som varken motsvarar nationens eller religionens verkliga behov? Man kan ju jämföra en judisk rabbins hållning till alla frågor som har någon betydelse för judendomen som ras med den inställning som det stora flertalet av vårt prästerskap, för all del av båda konfessionerna, intar. Vi möter detta fenomen varje gång det rör sig om företrädarna för en abstrakt idé. Statsauktoritet, demokrati, pacifism, internationell solidaritet och så vidare. Ett idel begrepp som hos oss har förvandlats till stela, rent doktrinära föreställningar som anläggs även då det är fråga om allmänt nationella livskrav. Detta olyckliga sätt att betrakta alla betydelsefulla frågor med utgångspunkt från en förutfattad mening dödar all förmåga att subjektivt tänkas in i en sak som objektivt strider mot de egna dogmerna och leder till slut till en fullständig förväxling av mål och medel. Man vänder sig mot varje försök till nationell omvälvning om denna måste ske genom att man avlägsnar en förutvarande fördervlig regim. Detta skulle vara en försyndelse mot statens auktoritet vilken då inte blir ett medel i och för sig utan i en sådan objektivitetsfanatikers ögon själva målet och ett mål som är tillräckligt för att fylla hela hans erbarmliga liv. Sålunda skulle man upprört resa sig mot varje försök till diktatur Även om diktatorn hette Fredrik den Store. Och statskonstnärerna för ögonblicket endast utgjordes av en parlamentsmajoritet av vanföra dvärgar eller rent av undermåliga individer. För sådana principryttare är ju demokratins lagar heligare än till och med nationens välfärd. Den ena är beredd att skydda det värsta tyranni som leder ett folk till undergången bara för att i för ögonblicket förkroppsliga statsauktoriteten. Den andra avvisar även den mest välsignelsebringande regering för att den inte motsvarar hans föreställning om demokrati. På samma sätt finner sig vår tyske pacifist i tysthet i det blodigaste våldförande på nationen, även om det utförs genom den argaste militärmakt. När en ändring inte kan komma till stånd annat än genom motstånd, alltså med våld, vilket ju skulle strida mot andan i hans fredliga samfund. Den internationella tyske socialisten kan låta den övriga världen solidariskt utplundra sig och kvittera det med broderlig tillgivenhet utan att tänka på vedergällning eller ens försvar. Han är ju tysk. Det låter sorgligt, men för att kunna ändra på en sak måste man först känna till det. På samma svaga sätt företräds de tyska intressena av en del av prästerskapet. Hos detta är den bristande nationella beslutsamheten inte resultatet av en ond vilja i och för sig och inte heller av befallningar från högre ort utan beror å ena sidan på en bristande uppfostran till tysk nationalitetskänsla i ungdomen och den andra på en absoluta underkastelse under en till idol förvandlad i det. Vår uppfostran till demokrati, till internationell socialism, till pacifism och så vidare är så stelbent och enögd och i sig själv så subjektiv att uppfattningen av hela den övriga världen röner inflytande av denna principiella åskådning. Å andra sidan har ställningen till tyskheten ända från ungdomen varit rent objektiv. Sålunda kommer pacifisten, det vill säga om man är tysk, genom att han subjektivt helt och hållet går upp i sin idé. Att först söka efter den objektiva rättvisan varje gång hans folk hotas av en aldrig så svår orättvisa. Och aldrig att av ren självbevarelse drift ställa sig i ledet och slåss tillsammans med sina bröder. Att det förhåller sig så inom respektive konfessioner framgår av följande Protestantismen företräder i och för sig bättre tyskhetens livsbehov vilka ju är förbundna med såväl dess uppkomst som dess senare tradition Den sviker med det i ögonblick då striden om de nationella intressena förs över på ett område som antingen saknas i konfessionens föreställningsvärld och traditionella utveckling eller av en eller annan anledning befinns börra avvisas Protestantismen befordrar alltså tyskheten så länge det rör sig om inre renhetskrav, nationell fördjupning, försvar för tysk väsen, tysk språk och tysk frihet. Allt saker som är grundade i själva protestantismen. Men den bekämpar på det häftigaste alla försök att rädda nationen ur fiendens dödsbringande omfamning. Därför att dess ställning till judendomen en gång för alla är mer eller mindre dogmatiskt fastslagen och dock gäller det här en fråga utan vars lösning alla andra försök till en tysk pånyttfödelse eller återuppståndelse är och förblir oförnuftiga och omöjliga att realisera. Jag hade under mina år i Wien tillräckligt med tid och tillfälle att förutsättningslöst pröva även denna fråga, och fick under det dagliga livet min uppfattning tusenfalligt bekräftad. I Wien, samlingsplatsen för de mest skilda nationaliteter, visade sig snart tydligt att det alltid var den tyske pacifisten och aldrig juden som försökte betrakta den egna nationen objektivt och att endast den tyske socialisten inte tjecken eller polacken var internationell så tillvida att han inte krävde rätt för sitt eget folk på annat sätt än genom svansviftningar för de internationella partivännerna kort sagt, jag insåg redan då att olyckan endast till en del låg i lärorna i och för sig och i övrigt berodde på vår helt otillfredsställande uppfostran till ett eget nationalmedvetande och den där betingade ofullständiga hängivenheten för nationaliteten. Därmed bortföljde den första, rent teoretiska grundvalen för den altyska rörelsens kamp mot katolicismen. Om man gör ett försök att redan från ungdomen uppfostra det tyska folket till medvetande om sina nationella rättigheter och inte förpestar barnasinnerna med objektivitetens förbannelse, särskilt då det rör sig om att uppehålla det egna jaget, så kommer man inom kort att finna förutsatt att en lika radikal nationell regering existerat, att katoliken, även i Tyskland, alltid är tysk, liksom han i Irland är irländare, i Polen polack och i Frankrike fransman. Det mest imponerande beviset härför lämnade det senaste tillfället då vårt folk i kampen på liv och död trädde in för historiens domstol. I den mån inte ledningen ifrån uteblev fyllde vårt folk på ett imponerande sätt sin plikt. Prästerskapet, vare sig det var protestantiskt eller katolskt, hjälpte träget och tåligt till att uppehålla vår motståndskraft, inte bara vid fronten utan även i hemorten. Under dessa år, och i synnerhet vid det första uppflammandet, fanns det verkligen för båda lägren blott ett enda heligt tyskt rike för vars existens och framtid man vände sig till himlen med sina böner. Den alltyska rörelsen i Österrike har en gång ställts inför följande fråga. Är det möjligt, eller ej, att upprätthålla den tyska nationaliteten i Österrike med en katolsk tro? Om frågan besvarades med ja, behövde det politiska partiet inte bekymra sig om religiösa eller ens konfessionella angelägenheter. Om den besvarades med nej, måste en rent religiös reformation sättas in, och ett politiskt parti skulle inte räcka till. Den som tror sig komma till religiös reformation via en politisk organisation bevisar därmed blott att han inte har någon aning om hur religiösa föreställningar eller trosläror uppstår och hur de återverkar på kyrkan. Man kan här verkligen inte tjäna två ärrar. För min del anser jag dock grundläggandet eller förstörandet av en religion vara en betydligt större angelägenhet än grundläggandet och förstörandet av en stat, för att inte tala om ett parti. Kom nu inte med invändningen att angreppet i fråga enbart skulle innebära att man avvärjde ett angrepp från andra sidan? Otvivelaktigt har det i alla tider funnits samhällslösa människor som inte har skytt att göra religionen till ett verktyg för sina politiska affärer. Till just dessa individer är det nästan alltid fråga om sådana. Men det är å andra sidan oriktigt att göra religionen eller konfessionen ansvarig för vad ett antal uslingar företar sig. Om de inte missbrukade religionen skulle de säkerligen missbruka något annat som kunde utnyttjas för deras låga syften. Ingenting passar en sådan parlamentarisk dagdrivare och odugling bättre än att, även om det är sent, hitta något som kan rättfärdiga hans politiska svinder. Tills så snart man ställer religionen eller konfessionen till svars för hans personliga dålighet och angriper dem med anledning därav, skriker en sådan individ i högans skyd och tar himlen till vittne på hur berättigat hans föregående handland har varit, och hur det bara är han själv och hans munvighet som har räddat religionen och kyrkan. Det myckna skriandet gör att den övriga världen, som är lika glömsk som dum, inte upptäcker eller erindrar sig hela stridens verkliga upphovsman. Uslingen har alltså nått sitt syfte. Att detta inte har någonting med religion att göra vet en som listig röv mycket väl. Han kan tillåta sig att smålig i mjugg, medan hans ärligare men oskickligare motståndare tar stryk och till slut helt och hållet drar sig ur spelet, misströstande om mänsklighetens tro och heder. Det vore mer tid även ur en annan synvinkel orättvist att göra religionen som sådan eller ens kyrkan ansvarig för ett enskilda individers fel. Om man jämför storheten hos den för ögat synliga organisationen med människornas genomsnittliga dålighet måste man medge att förhållandet mellan gott och ont där ställer sig gynnsammare än på något annat område. Otvivelaktigt finns det även inom prästerskapet personer som utnyttjar sitt heliga ämbete enbart för att tillfredsställa sin politiska ärlyssnad. Ja, som under den politiska kampen på ett mer än beklagat sätt glömmer att i dock ska företräda en högre sanning och inte lögn och förtal. Men en sådan ovärdig motsvaras dock av tusentals hedliga sin mission hängivna självsörjare som reser sig som klippor ur det fördjugenhetens träsk som omger oss lika lite som jag dömer kyrkan som sådan för att någon förfallen individ i prästrock på det smutsigaste förgriper sig på sedligheten lika lite dömer jag den för att en och annan bland de många besular och förråder sin nationalitet helst i en tid då sådant så gott som hör till ordningen för dagen särskilt i våra dagar får man inte glömma att på en sådan kommer tusenden Som med blödande hjärta känner sitt folks olycka Och lika varmt som de bästa inom nationen längtar efter en stund Då himlen åter ska le mot oss Invänder man då att det här inte gäller vardagslivets små problem Utan frågor av principiell dogmatisk innebörd Kan man svara med en annan invändning Tror du dig utsedd av ödet att här förkunnas sanningen Må du göra det Men då ska du också ha mod att inte gå omvägen över ett politiskt parti, ty även detta är en förfalskning, utan du bör mot dagens dålighet ställa upp det framtida goda som du går in för. Saknar du däremot ett sådant mod, eller är du inte överens med ditt samvete, bör du hellre hålla fingrarna borta, och i varje fall inte försöka ta omvägen över en politisk rörelse för att uppnå det som du inte med öppet visir vill kämpa för. Politiska partier har ingenting att skaffa med religiösa problem, så länge inte dessa är främmande för nationaliteten och undergräver rasens seder och moral, lika lite som religionen får blandas ihop med det politiska partiofoget. När innehavare av kyrkliga värdigheter begagnar sig av religiösa institutioner eller läror för att skada sin egen nationalitet, bör man aldrig följa dem på denna väg, utan bekämpa dem med deras egna vapen. För den politiska ledaren måste folkets religiösa läror och institutioner vara oantastliga. I annat fall ska han inte vara politiker utan reformator, såvida han har anlag för denna uppgift. En annan inställning till detta problem skulle framförallt i Tyskland leda till katastrof. Vid studiet av den alltyska rörelsen och dess kamp mot Rom kom jag redan tidigt till följande övertygelse som sedermera har bestyrkts under årens lopp. Den ringa förståelse denna rörelse visade för de sociala frågornas betydelse gjorde att den gick miste om stödet från de verkligt stridbara massorna. Då den trädde in i parlamentet förlorade den sin slagkraft och tog på sig denna institutions alla svagheter. Genom kampen mot katolska kyrkan gjorde den sig omöjliga talrika kretsar inom den högre och lägre medelklassen och gick därmed miste om otaliga av nationens allra bästa element. Resultatet av den österrikiska kulturkampen var praktiskt tagt lika med noll. Visserligen lyckades man beröva kyrkan emot hundratusen medlemmar, vilket dock lämnade den tämligen oberörd. Den behövde i detta fall inte fälla några tårar över det borttappade fåren, ty den förlorade endast sådana som inte längre tillhörde den av hjärtat. Skillnaden mellan den nya och den gamla reformationen var just att i förra gången var många bland kyrkans bästa som av en inre religiös övertygelse gick bort medan det nu endast var gömma element till på köpet satta i rörelse av politiska överväganden. Just ur politisk synvinkel var företeelsen lika löjlig som sorglig. Återigen hade en rörelse som ingav stora förhoppningar om den tyska nationens politiska tillfrisknande gått i spillo på grund av att kampen inte leddes med tillräckligt hänsynslös målmedvetenhet utan fördes över på områden som bara kunde ge anledning till splittring. Det är så mycket är säkert. Den alltyska rörelsen skulle aldrig ha begått dessa fel om den inte hade haft otillräcklig förståelse för det breda lagrens psyke. Om dess ledare hade vetat att man redan av psykologiska skäl inte med hopp om framgång kan dirigera massan mot två eller flera motståndare, då detta medför en fullständig splittring av stridsförmågan. Skulle jag koncentrera sig på att leda den alltyska rörelsen i en enda riktning. Ingenting är farligare för ett politiskt parti än om det låter sina beslut bestämmas av vilken viktig pette som helst i ett gathörn. En sådan vill allting men kan inte åstadkomma det ringaste. Även om det finns aldrig så mycket att anmärka på de enskilda konfessionerna, får ett politiskt parti inte ett ögonblick glömma historiens erfarenheter som visar att det aldrig lyckas för ett sådant parti i en liknande situation att åstadkomma en religiös reformation. Man studerar ju inte historien för att i det ögonblick, då den ska komma till praktisk användning, glömma dess lärdomar eller tro att saker och ting nu ligger annorlunda till och att dess eviga sanningar inte längre gäller, utan man studerar historien för att kunna utnyttja den för det närvarande ögonblicket. Den som inte inser detta ska aldrig inbilla sig att han är en politisk ledare han är i verkligheten en, låt vara inbilsk, men skäligen ytlig dumbom och även om viljan är aldrig så god, ursäktas därmed inte den praktiska odugligheten. Överhuvudtaget består konsten för alla stora folkledare i alla tider i att inte splittra folkets uppmärksamhet, utan koncentrera den på en enda motståndare. Ju enhetligare denna insats av folkets stridsvilja görs, desto större blir rörelsens magnetiska dragningskraft, och desto våldsammare slagkraft. Det ingår i en stor ledares genialitet att kunna sammanföra även vitt skilda motståndare och låtsas att de tillhör en och samma kategori så att inte svaga, osäkra karaktärer börjar tvivla på rättvisan i den egna saken när de upptäcker att det finns fiender på olika håll. Så snart en vankelmodig massa ser sig invecklad i en kamp mot allt för många fiender inställer sig genast objektiviteten och man frågar sig om alla andra verkligen har orätt, och ens eget folk eller ens egen rörelse är det enda som har rätt. Men därmed inträder också den första förlamningen av den egna kraften. Konsekvensen blir att många vitt skilda motståndare måste sammanfattas till en enda, så att kampen enligt egna anhängarnas uppfattning endast förs mot en fiende. Detta stärker tron på att man själv har rätt och stegrar förbittringen mot angriparen till det yttersta. Att den altyska rörelsen inte från början insåg detta kostade den segen. Målet var riktigt uppfattat och viljan ren. Men den inslagna vägen felaktig. Man kommer att tänka på en bergsbestigare som med kraft och energi börjar sin uppstigning utan att ägna någon uppmärksamhet åt vägen och därför också misslyckas. Trots att han hela tiden har för ögonen den topp som han vill nå. Hos den stora konkurrenten, det kristligt sociala partiet var det alldeles tvärtom. Den väg som detta parti slog in på var en klok och riktig valväg, men partiet saknade en klar uppfattning om målet. I nästan alla viktiga angelägenheter, där den alltyska rörelsen misslyckades, var det kristligt sociala partiets inställning riktig och välplanlagd. Detta parti hade den nödvändiga förståelsen för massans betydelse och drog redan från första stund till sig en del av folket genom att framhäva rörelsens sociala karaktär. Genom att inriktade sig på att vinna småantverkarna och småfolket överhuvudtaget lyckades det säkerställa en lika trogen som uthållig och förvillig anhängarskara. Det undvek att ta ställning mot någon religiös åskådning och fick därigenom stöd av en så mäktig organisation som kyrkan en gång för alla är. Det hade därför bara en enda stor motståndare. Det insåg värdet av en propaganda efter stora linjer och var virtuost då det gällde att påverka de själsliga instinkterna hos den stora massan av anhängare Att inte heller denna rörelse förmodat uppnå det drömda målet, Österrikes räddning berodde på att metoderna brast i två avseenden och att målet i sig självt var oklart Den nya rörelsens antisemitism var byggd på religiösa föreställningar och inte på raslig insikt Det andra felet var besläktat härmed det kristligt sociala partiet i Österrike fick inte anlägga rasynpunkten ansåg dess grundläggare, om det ville rädda Österrike, eftersom detta snabbt skulle leda till allmän upplösning av stat. Särskilt krävde förhållandena i Wien enligt partiledarens mening att alla söndrande moment så mycket som möjligt sköts åt sidan och de gemensamma intressena istället framhävdes. Wien var vid denna tid så genomsyrat av framförallt tjeckiska element att plottens största tolerans i alla rasfrågor kunde hålla samman, detta dock inte från början tyskfientliga parti. Ingenting fick stå i vägen för Österrikes räddning. Solunda försökte man vinna särskilt de mycket talrika tjeckiska småhantverkarna i Wien genom att ta upp kampen mot manchesterliberalismen och trodde sig kampen mot judendomen på religiös grundval ha funnit en paroll som kunde ena de skilda folken i Österrike. Det ligger öppen då att en strid från sådana utgångspunkter skulle vålla judendomen mycket lite besvär. I värsta fall kunde en handfull dopvatten rädda både geskäftet och judendomen. Med en sån ytlig grundval nådde man heller aldrig fram till en allvarlig vetenskaplig behandling av hela problemet och stötte tillbaka alla de som stod oförstående inför detta slags antisemitism. Idéns dragningskraft var därmed begränsad till andligen inskränkta kretsar såvida den inte på rent känslomässig väg förmådde framkalla en sann insikt. Det intellektuella förhöll sig principiellt avvisande. Man fick mer och mer intrycket att det hela rörde sig om en ny judeomvändelse, eller rent av var uttryck för en viss konkurrens av vund. Men därmed förlorade kampen sin inre och högre hälld och betraktades av många, och visst inte av det sämsta, som omoralisk och förkastlig. Man saknade övertygelsen att det här rörde sig om en livsfråga för hela mänskligheten och att alla icke-judiska folks öde berodde på dess lösning. Denna halvhet gjorde att värdet av den antisemitiska inställningen hos det kristligt sociala partiet blev lika med noll. Det var en skenbar antisemitism som nästan var sämre än ingen antisemitismen alls. Man invagade sig i säkerhet och trodde sig ha ett fast grepp om motståndaren medan man i själva verket blev dragen vid näsan av honom. Juden vann sig snart vid en sån antisemitism, och han skulle ha saknat den om den inte hade funnits. Så lite hindrade den hans rörelsefrihet. Det stora offret åt nationalstaten motsvarades av ett ännu större åt den tyska nationaliteten. Man fick inte vara nationalistisk om man i vin ville ha fast mark under fötterna. Man hoppades att genom att försiktigt kringgå denna frågan kunna rädda den habsburgska staten, medan man istället drev den raka vägen i fördärvet. Därmed förlorade rörelsen den väldiga energikälla, som i längden är den enda som kan fylla ett parti med inre kraft. Den kristligt sociala rörelsen förvandlades till ett parti som alla andra. Jag följde med den största uppmärksamhet dessa båda rörelser. Den ena av hjärtats sympati, den andra på grund av beundran för den sällsynt högstående man som redan då föreföll mig vara en dyster symbol för hela den tyska nationaliteten i Österrike. När den döde borgmästarens väldiga liktåg drog från stadshuset ut med ringen befann även jag mig bland de hundratusenden som följde detta sorgspel. Jag var djupt gripen, men min känsla sa mig att även denna mans verk måste vara förgävs och att denna stat av ett obevekligt öde drevs mot undergången. Hade doktor Karl Loeger levt i Tyskland skulle han ha tillhört våra stora män. Att han levde och verkade i denna omöjliga stat. Det en olycka både för hans verk och för honom själv. När han dog ryckte vådelden på balkan för varje månad närmare. Ödet var honom nådigt och lät honom slippa se det som han hade hoppats kunna avvärja. Jag däremot försökte spåra orsakerna till den ena rörelsens partiella och den andras fullständiga misslyckande. Jag upptäckte då att felen hos de båda partierna, bortsett från omöjligheten överhuvudtaget att konsolidera det gamla österrike, var följande. Den alltyska rörelsen hade visserligen rätt i fråga om principerna för en tysk förnyelse, men var olycklig i valet av vägar. Den var nationalistisk, men inte tillräckligt socialt inställd för att kunna vinna massorna. Dess antisemitism byggde däremot på en riktig uppfattning av rasproblemens betydelse, och inte på några religiösa föreställningar. Dess kamp mot en viss bestämd konfession var däremot praktiskt och taktiskt oriktig. Om det kristligt sociala partiet utövar sin kloka uppfattning om det breda lagens betydelse hade haft samma riktiga insikt i rasproblemet som den alltyska rörelsen och dessutom varit nationalistisk eller om å andra sidan den alltyska rörelsen vid sidan av sin riktiga uppfattning av judefrågan och den nationella tankens betydelse även hade haft det kristligt sociala partiets praktiska klokhet och i synnerhet dess inställning till socialismen skulle vilket som helst av dessa partier, enligt min uppfattning, redan då ha kunnat ingripa i det tyska folkets Att så inte var förhållandet berodde huvudsakligen på själva den österrikiska statens väsen. Då jag fann att mina åsikter inte heller motsvarades om något annat parti, kunde jag under denna tid som följde inte besluta mig för att gå in i eller kämpa för någon av de existerande organisationerna. Jag ansåg redan då de politiska rörelserna felare och boförmögen att genomföra en mera genomgripande och inte bara ytlig nationell pånyttföljelse av det tyska folket. Min inre ovilja mot den habsburgska staten tilltog ständigt, särskilt när jag började sysselsätta mig med utrikespolitiska frågor, befästes min övertygelse att denna statsbildning blott kunde bli till olycka för den tyska nationaliteten. Jag insåg allt klarare att den tyska nationens öde inte längre kunde få avgöras i denna stat utan att det måste ske själva det tyska riket. Detta gällde inte bara allmänt politiska frågor utan även inte minst alla företeelser inom kulturlivet. Den österrikiska staten uppvisade även på det kulturella och konstnärliga området alla tecken till förslappning och framförallt saknades allt som kunde ha betydelse för den tyska nationen. Särskilt gällde detta arkitekturen. Den nyare arkitekturen kunde inte nå några nämnvärda resultat i Österrike, bland annat därför att uppgifterna, åtminstone i Wien, efter ringens fullbordande, var mindre än i planer som fanns i Tyskland. Solunda började allt mer föra ett dubbelliv. Förståndet förmodde mig att genomgå den hårda men lärorika skola som verkligheten i Österrike erbjöd, men hjärtat fanns på annat håll. Jag greps av en beklämmande känsla av otillfredsställelse när jag upptäckte denna stads ihållighet och omöjligheten att rädda den. Och samtidigt insåg att hur den utvecklingen än blev skulle den leda till det tyska folkets olycka. Jag var övertygad om att denna stat skulle trycka ner och hindra varje verkligt stor tysk som uppträdde. Och samtidigt gynna alla otyska företeelser. Motbjudande var med den rasblandning som rikshuvudstaden uppvisade. Motbjudande hela denna röra av tjecker, polacker, ungrare, rutener, not, benämning på ukrainare i det gamla österrike Ungern. Slut på not. Serber, kroater, etc. Och mitt ibland om mänsklighetens eviga rödsvampar, judar och åter judar. För mig tädde sig jättestaden som ett förkroppsligande av blodskammen. Min tyska under ungdomsåren var den dialekt som förekommer i nedre Bayern, Och jag kunde varken lägga av den eller lära mig jargongen i vin. Ju längre jag stannar i denna stad, desto hetare blev mitt hat mot en främmande folkblandning Som började förheta sönder denna gamla tyska kulturstad Tanken att denna stat Skulle kunna hålla ihop en längre tid Föreför för mig rent av löjlig Österrike var på den tiden Som en gammal mosaik Där det kitt som binder samman De olika bitarna hade torkat och spruckit Så länge ett sådant konstverk Inte vidrörs förmår det ge sken Av en fortsatt tillvaro Men i samma ögonblick du får en stöt Faller det sönder i tusen bitar Frågan var alltså bara när denna stöd skulle komma. Eftersom mitt hjärta aldrig hade klappat för den österrikiska monarkin utan bara för det tyska riket, kunde jag se detta sönderfall endast som en början till den tyska nationens befrielse. Allt detta gjorde att jag kände en allt intensivare längtan att få bege mig till det land dit min hemliga önskan och min hemliga kärlek sedan den tidigaste ungdomen hade dragit mig. Jag hoppades att det här kunna göra mig ett namn som arkitekt och redligen tjäna nationen inom den större eller mindre ram som ödet anvisade mig. Och i sista hand vill jag vara delaktig av lyckan att få leva och verka i ett land från vilket uppfyllelsen av min mest brännande längtan måste utgå. Min älskade hembygdsanslutning till det gemensamma fosterlandet, tyska riket. Det finns säkert många som inte kan sätta sig in i styrkan hos en sådan längtan. Men jag vänder mig till alla de som av ödet antingen har förvägrats eller berövats denna lycka. Jag vänder mig till alla de som borta från modellandet måste kämpa om språkets heliga arvdel, som på grund av sin trohet mot fosterlandet förföljs och torteras, och som nu i smärtsam längtan ser fram mot ögonblick då de ska få återvända till modersfamnen. Jag vänder mig till alla dessa och vet att de kommer att förstå mig. Endast den som i sitt innersta vet, vad det vill säga att vara tysk, och förvägras rätten att tillhöra det älskade fosterlandet, kan mäta djupet av den längtan som ständigt brinner i hjärtat hos det från moderlandet skilda barnet. De som gripits av en sådan längtan kan inte känna lycka eller tillfredsställelse förrän faderhusets portar öppnas, och de finner ro och frid i det gemensamma riket hos folk av samma blod. Vin var den hårdaste, men grundligaste skola som jag genomgått i mitt liv. Jag var knappast vuxen när jag kom till denna stad Jag lämnade den som en lugn och allvarlig man Där las grunden till en världsåskådning i stort Och en politisk uppfattning i smått Som aldrig skulle lämna mig Och som jag senare blott behövde komplettera i detalj Det är med tid först nu som jag har lärt mig Att uppskatta dessa läror till deras verkliga värde Att jag har ägnat dessa år en något utförligare behandling Beror på att jag då mottog en åskådningsundervisning, just i de frågor som tillhör grundvalarna för det parti som från den ringa början under loppet av fem år har utvecklat sig till en massrörelse. Jag vet inte hur den min nuvarande ställning skulle ha varit gentemot judendomen, socialdemokratin eller rättare sagt marxismen, den sociala frågan och så vidare, om jag inte så tidigt hade kunnat lägga en grundval av personliga erfarenheter driven av ödet och min egen läraktighet. Om också fosterlandets olycka förmår tusenden och åter tusenden att reflektera över de inre grunderna till sammanbrottet, så kan detta inte leda till en sådan djup insikt som den människa får, vilken själv efter årslång kamp blir herre över sitt öde